Az. Stephen King regényének második kötetét felolvassa gépész. Negyedik rész. 1958. júliusa. Tizenharmadik fejezet. Az apokaliptikus kőcsata. Bill van ott elsőnek. Az egyik füles karosszékben ül, közvetlenül az olvasóterem ajtaja mellett, és figyeli, ahogy Mike végez a néhány utolsó esti olvasóval. Egy idős hölgyel, aki fedelű rémregényeket szorongat, egy férfival, akinél egy hatalmas kötet van a polgárháborúról, meg egy vézna sráccal, aki arra vár, hogy kivehessen egy regény, melynek a fölső sarkába, a fóliára hétnapos kölcsönzési címke volt ragasztva. Bill látja, hogy ez az ő legutóbbi regénye, de egy csöppet sem lepődik meg, és nem érzi, hogy a fölfedezés különösebben megdobogtatná a szívét. Úgy érzi, ő már nem lepődik meg semmi, és hogy véletlen fölfedezések nincsenek. Ez csak érzéki csalódás, amiről a végén úgy is kiderül, hogy álom volt csupán. Egy csinos lány, skót kockás szoknyában, amit nagy aranybiztosító tű tart össze, Úristen, évek óta nem láttam ilyet, gondolja Bill, megint divatba 25 25 centeseket dobál a Xerox gépbe, és egy külön lenyomatot másol le, közben fél szemmel a nagy ingaórát figyeli a kölcsönző asztal mögött. A zajok könyvtárhoz illően folytottak, megnyugtatóak. Cipőtalpak és sarkak korgása a vörös-fekete padló. Az óra egyhangú tiktakkolása, ahogy komótosan pergeti az időt, a másológép macskára emlékeztető dorombolása. A fiú fogja a William Dembro regényt, és oda megy a másolónál álló lányhoz, aki épp végez vele, és kezdi összeigazítani a készlapokat. A nyomtatványt ott hagyhatja az asztalon, méri, mondja Mike. Majd én elteszem. A lány hálást mosolyt villant rá. Köszönöm, Mr. Hellom. Jó ét, jó ét, Billy. Ti ketten egyenesen hazamentek. Majd elkapnak a részfaszú baglyok, ha nem vigyáztok, kántálja Billy, a víznakölyök, és mint a jó gazdag karját a lány a köré csúsztatja. Hát nem hinném, hogy fülne a fogok ilyen csúnya párhoz, mint ti ketten, mondja Mike, de azért vigyázzatok. Vigyázni fogunk, Mr. Hallon feleli méri kellő komolysággal, és enyhén belebokszol a fiú vállába. Na, gyerünk te csúfság, mondja és vihok. Amikor ezt csinálja, a csinos, mérsékelten kívánatos középiskolás lányból átalakul, a féle szelebordi, már nem teljesen ügyefogyott 11 évesé, amilyen Beverly más volt. És ahogy elhaladnak mellette, Bild szinte megrengeti a szépsége, és elfogja a félelem. Oda akar menni a fiúhoz, és őszintén meg akarja mondani neki, hogy jól kivilágított utcán kell hazamennie, és nem szabad körülnéznie, ha valaki megszólítja. Az ember nem tud vigyázni egy gördeskám, Mister, mondja egy fantom hanga a fejében, és Bill szomorú felnőtt mosolyra húzza a száját. Nézi a fiút, ahogy kitárja az ajtót a csaja előtt. Az előcsarnokba mennek, egyre szorosabban egymás mellett, és Bill a könyve honoráriumát tenné rá, azért a könyvét, amelyet a Billy nevű fiú a hón alatt tart, hogy mielőtt kinyitotta volna a lánynak a külső ajtót, csókot lopott tőle. Nagyobb marha vagy, ha nem loptál, Billy, fiam, gondolja. Most pedig kísért haza épségben, az Isten szerelmére. Kísért haza épségben. Még egy kis türelmet, nagy Bill, kiáltja Mike. Hagy töltsem ezt ki. Bill bólint és keresztbe teszi a lábát. A papízacskó egy kicsit zizeg az ölébe. Van benne egy fél liter konyak, és átfut az agyán, hogy még soha életében nem kívánt úgy egy kis italt, mint most. Mike majd ad vizet, ha jéggel nem is szolgálhat, és jelen pillanatban úgy érzi, megteszi, nagyon kevés víz is. A Silverre gondol, amit neki támasztott Mike garázsa falának a Palmer közben. És innen a gondolatai természetesen arra a napra terelődnek, amikor a pusztában találkoztak, csak Mike nem volt ott, és mindegyikük újra elmondja a maga történetét. Leprások a tornácok alatt, égen járkáló múmiák, vér a lefolyóból, és halott fiúk a csatornában. Fényképek, amit mozogtak, és elhagyatott utcákon kisfiúkat üldöző farkas emberek. Mélyebben bementek a pusztába aznap, július negyedike előtt, jut most eszébe. A városban forróság volt, de a kendeszkák keleti partjának sűrű árnyékában hűvös. Emlékszik az egyik betonhengerre, nem messze onnan, ami magában búgott, mint a Xerox gép az imént a csinos középiskolás lánynak. Bill emlékszik rá, és arra is, hogy amikor mindenki elmondta a maga történetét, hogyan néztek rá a többiek. Azt akarták, hogy mondja meg nekik, mit évők legyenek, hogyan fogjanak hozzá. De ő egyszerűen nem tudta, és ez a nem tudás egyfajta kétségbeeséssel töltötte el. Ahogy most Mike hatalmas árnyékára néz az olvasóterem sötét lambériás falán, egyszerűen eltölti a bizonyosság. Akkor nem tudta, mert nem volt teljes a létszám, amikor azon a június harmadik délutánon találkoztak. A létszám az elhagyatott kavicsbányánál, ott a szeméttelep mögött lett teljes, ahol is a pusztából könnyedén ki lehetett mászni mindkét oldalon. A Kansas utca és a Merit utca felől egyaránt. Pontosan ott, ahol most az államközi országúti felüljáró ível. A kavicsbányának nem volt neve. Omladozó fala azért is volt veszélyes, mert benőtte a gyom, meg mindenféle bokrok. Ott még mindig rengeteg muníció volt. Több, mint elég egy apokaliptikus kőcsatához. De még azt megelőzően a kendeszkák partján fogalma sem volt, hogy mit mondjon, mit akartak volna hallani tőle. És mit akart ő mondani? Eszébe jut, ahogy egyik arcról a másikra nézett. Benére, bevére, Eddieére, Stanére, Richieére, és emlékszik a zenére. Little Richard. Ta-tam, ta-ra-tam, ta-ram, ta, -tam, ta, tam, ta, ta -tam. Zene. Halkzene. És a szemében fénynyilak. Azért emlékszik a fénynyilakra, mert Ricsi felakasztotta a tranzisztoros rádióját annak a fának a legalsó ágára, amelynek aztán neki támaszkodott. Noha árnyékban voltak, napfény táncolt a kendeszkák vizén, ahonnan a rádió krón felületére villadt, onnan meg egyenesen bíl szemébe. – Vedd le onnan azt a izét Ricsi! – mondta Bill. Ma ma – Majd meg vakít! – Oké, okay, nagy Bill! – mondta azonnal Ricsi. Egyáltalán nem fennhíjazó hangon, és levette a rádiót az ágról. El is zárta, noha Bill szívesen hallgatta volna. Utána szinte üvöltött a csönd, amit csak a vízkotyogása, meg a szennyvíz szivattyú alig hallható búgása enyhített. Ő a tekintetüket. Ő meg szerette volna azt mondani nekik, hogy nézzenek másfelé. Mi a fenét néznek rajta. Talán nyomorék? De nem mondhatta persze, mert csupán arról volt szó, hogy várták, hogy megmondja, mit évők legyenek most. Rettenetes tudás birtokába jutottak, és szükségük volt arra, hogy megmondja nekik, mit kezdjenek vele. Miért én? Szeretett volna felordítani. De hát persze ezt is tudta. Azért, mert tetszik, nem tetszik, őt jelölték ki erre a pozícióra. Mert ő volt az ötletek embere, mert elveszítette az öccsét valami furcsa dolog miatt, de legfőképp azért, mert valami homályos módon, amit sohasem fog teljesen megérteni, nagy billett belőle. Beverlire pillantott, de hamar el is fordította a tekintetét a lány szeméről, amiből nyugodt bizalomára. árad. pillantva különös érzés támadta gyomrában. Ideges reszketés nem mehetünk a rendőrségre, mondta végül. Túlságosan nyersnek hallotta a hangját, túl hangosnak. Nem mehetünk a szülőkhöz se, bár... Reményteljesen Ricsire pillantott. Mit szólnál te papáthoz meg a mamáthoz? Négy szemű. Egész rendesnek látszanak. Nagy jó uham, válaszolta Ricsi előkelősködő hangkordozással. Önnek nyilvánvalóan foggalma sincsen hohola, hogy milyen az én édesanyám és atyám. Márhogy... Beszélj érthetően, Ricsi, mondta Eddi a Ben melletti helyről. Nagyon egyszerű, hogy miért ült Ben mellett, mert Ben elég árnyékot szolgáltatott neki, ahol meghúzhatta magát. Az arca aprónak, elgyötörtnek és aggodalmasnak látszott, akár egy emberi. A szippantóját a jobb kezében tartotta. Még azt hinnék, hogy egészen meggárgyultam, mondta Ricsi. Aznap egy régi szemüveget viselt. Előző nap ugyanis Harry Bowers egyik barátja, a gár Jägermeier nevezetű, hátulról odament Ricsihez, amikor Ricsi épp kijött a deri fagylatbárból, kezében egy töltsérpisztácia fanyival. – Ha meg nem foglak, elesel! – kiáltotta ez a aki vagy húsz kilóval nehezebb volt Ricsinél, és összekulcsolt kezével teljes erejéből előrelőtte Ricsit. Ricsi a csatornába röpült, a tölcsér kiesett a kezéből, a szemüveg meg a szemétől vett búcsút. A szemüveg bal eltörött, az anyja meg egészen begurult, és nemigen akaródzott a Ricsi magyarázatát. – Én csak tudom, hogy marhultatok – mondta az anyja. Őszintén, Ricsi, De talán azt hiszed, hogy van valahol egy szemüvegfa, és egyszerűen csak leakajzthatunk róla egy szemüveget, amikor eltöröd a régit? De mama, ez a srác lökött meg, hátulról jött oda ez a nagy srác, és meglökött, mondta Ricsi a sírás szélén. Az, hogy hiába próbálta megmagyarázni az anyának a dolgot, sokkal jobban fájt neki, mint hogy Gárdi Éger a csatornába lökte, hisz az a srác olyan ostoba, hogy még nyári iskolába se küldték el. Egy pisz sem akarok hallani róla többet, mondta kereken Medzsitózél. De amikor majd legközelebb azt látott, hogy apád három éjjel egymás után teljességgel kidögölve jön haza a munkából, akkor majd gondolkozzál el egy kicsit, fiam. Gondolkozzál el. De mama! Pisz legyen, mondtam már. Kurtán ellentmondást nem tűrűen mondta, és ami még rosszabb, sírásra csuklott a hangja. Kiment a szobából. A tévé meg szól tovább túlságosan hangosan. Ricsi magára maradt, ott ült szerencsétlenül a konyha asztalnál. Ez az emlék volt az oka, hogy Ricsi még egyszer megrázta a fejét. Az őseimmel minden oké, de soha nem hinnének el ilyesmit. És a többiek? És körbenéztek, emlékezett évekkel később, mint ha kerestek volna valakit, aki nincs közöttük. Kicsoda? kérdezte Stan két kedve. Nem hinném, hogy bárkiben megbíznék. Mindegy, mondta Bill zavartan, és kis időre megint elhallgattak. Bill megközben arra gondolt, hogy most mi a csudát fog mondani. Ha megkérdezik, Ben Hanscom azt mondta volna, hogy Harry Bowers öt jobban gyűlölte mindenki másnál a vesztesek klubjában azért, ami azon a napon történt, amikor Harryvel összeverekedett a pusztában. Azért, ami azon a napon történt, amikor Richivel és Beverlivel el tudták húzni a csíkot az Aladinból, de főleg azért, mert mivel nem engedte, hogy Henry lemásolja a matek dolgáját, Henrynek nyári iskolába kellett mennie, amivel persze magára vont az apja a köztudomásulag elmebeteg Batch Bowers haragját. Ha megkérdezik, Ritchie azt mondta volna, hogy Henry ő gyűlölte a legjobban, mindenki másnál, mert egyszer hülyét csinált Henryből, és két haverjából a frízis áruház játékosztályán. Stan Yuris azt mondta volna, hogy Henry leginkább ő gyűlölte, mert zsidó. Amikor Stan harmadikos volt, Harry meg ötödikes, Harry egyszer addig most a Stan arcát hóval, amíg vérezni nem kezdett, és Stan hisztérikusan sikoltozott a fájdalomtól meg a félelemtől. Bill Dembro azt hitte, hogy Harry őt gyűlölje a legjobban, mert vézna, mert dadog, és mert szeret jól öltözködni. – Nézd azt a kurva bu buzeránst! – kiáltotta Harry, amikor a Derry iskolában párválasztási nap volt áprilisban, és Bill nyakkendőt vett fel. A nyakkendőt még aznap letétték róla, és feldobták egy fára a Csárter utca közepetáján. – Csak ugyan, mind a négy egy gyűlölte de Harry gyűlöleti listáján az a Derry-i fiú elől, aki még csak nem is volt a vesztesek klubjában azon a július harmadikai napon. Egy Michael Hellon nevezettű fekete fiú, aki egy negyed mérföldre lakott az úton bowers farmjától. Harry apját, aki épp olyan őrült volt, ami ennek mondták, Oscar bács bowers hívták. Bács Bowers az anyagi, fizikai és elmebeli leromlását általában a Hellon családdal, közelebbről pedig Mike apjával hozta összefüggésbe. Will Hallon előszeretettel mesélte kevés barátjának és a fiának, hogy ő vetette a megyei börtönbe, amikor a csirkii megdöglöttek. Azért találta ki, hogy meghaphassa értük a biztosítási pénzt, ha nem tudnátok, szokta mondani bács olyan fenyegető és harcias pillantással, hogy senkinek sem volt kedve vitába szállni vele. Megdomálta néhány barátját, hogy hazudjanak a bíróságon ezért kellett nekem eladnom a boltot. Ki hazudott neki a bíróságon apu? kérdezte Harry nyolc éves korában, dohogva az igazságtalanság miatt, ami az apját érte. Arra gondolt magában, hogy ha majd felnő, megkeresi ezeket a hazudozókat, mézet csurgat rájuk, és hangyaboly fölé kötözi őket, ahogyan azokban a western filmekben látta, amiket a bizumoziban vetítettek szombat délutánonként. Mivel a fia végtelen türelemmel hallgatta, bárha megkérdezték volna bacs, azt mondja, hogy ez csak természetes, idős Bowers szakadatlanul a gyűlölet és a balszerencse litániáját zengte a fia fülében. Elmagyarázta a fiának, hogy bár minden nigger ostoba, néhányan azért agyafúrtak is. És a lelkük mélyen mindannyian gyűlölik a fehér férfiakat, és fehér asszonynal akarják megzsírozni a kanócukat. Lehet, hogy nem is csak a biztosítási pénzről volt szó, mondta bács. Lehet, hogy hálon elhatározta, hogy az ajtaja előtt heverő döglött csirkéért ő ráhárítja a felelősséget, mert bácsi volt a következő árusító bódi az utcán. Sikerült neki, akárhogy is, és ez olyan biztos, mint hogy a szar ragad. Sikerült neki, és azután ügyesen megdumált egy csomó fehér embert a városból, akinek vérzett a szívük a nigerekért, hogy hazudjanak neki a bíróságon. Úgyhogy azzal fenyegették bácsot, hogy az állami dutyi bacsukják, ha nem kártalanítja a niggert. – És miért is ne? – tette fel a kérdést bács, szutykosnyakú, elkerekedett szemmel hallgató fiának. – Miért is ne? Én csak a japcsik ellen harcoltam ezért az országért. Nagyon sok ilyen fickó volt, mint mi, de ő volt az egyetlen nigger a megyében. A csirkeügy után csőstől jöttek a bajok. Bács traktorja felrobbant. Az északi szántóföldön tönkrement a jó boronája. Kelevény támadta nyakán, ami elfertőződött, föl kellett vágni. Aztán megint elfertőződött, és sebészileg el kellett távolítani. A nigger arra kezdte használni ebből szerzett pénzét, hogy letörje bács árait, úgyhogy elvesztették a vevőkörüket. Henry feje ettől az állandó litániától zsongott. A nigger, a nigger, a nigger! Minden a nigger hibája volt. A niggernek szép háza volt, lépcsővel meg olajkájával, miközben Bacs a feleségével meg a fiával, holmi kátránypapírvígyillónál alig valamivel jobb kaibában lakott. A nigger hibája volt, hogy Bacsnak el kellett mennie dolgozni az erdőbe, amikor a gazdaságból nem folyt be elég pénz. A nigger hibája volt 1956-ban, hogy kiszáratta kútjuk. Később ugyanebben az évben a tíz éves Harry Mike kutyáját Mr. Chips főtt csontokkal, meg zacskós sült krumplival kezdte etetni. Végül Mr. Chips már vadócsó várta a farkát, és Harryhez rohant, amikor csak a fiú hívta. Amikor a kutya már megszokta Harryt és a traktát, Harry egy nap egy fél kilós hamburgert adott neki, rovarító méreggel ízesítve. A szert a hátsó fészerben találta. A húst pedig három heti megtakarított zseppénzéből vette kosztellónál. Mr. Chips bezabálta a mérgezett hús felét, és akkor abba hagyta. Folytás csak, fald fel ezt a finomságot, nigger kutya, nógatta Harry. Mr. Chips a farkát csóválta. Mivel Harry a kezdet kezdetétől így nevezte, a jószág azt hitte, hogy ez neki egy másik becsületes neve. Amikor elkezdődtek a fájdalmai, Henry elővette egy rohaszárító kötelet, és Mr. chips kikötötte egy nyírfához, hogy ne tudjon hazarohanni. Aztán letelepedett egy lapos, napmeleg sziklára, és állát a két tenyerébe támasztva nézte, ahogy megdöglik a kutya. Jó sokáig tartott, de Henry úgy vélte, nem volt elvesztegetett idő. A végén Mr. Chips vonaglani kezdett, és zöld csordogált az közül. Na, hogy tetszik, nigger kutya? kérdezte Henry, mire az állat fordította a szemét, és csóválni próbálta a farkát. Jól esett az ebéd, te szaros korcs! Miután a kutya kimúlt, Henry leszerelte róla a kötelet, hazaballagott és elmesélte az apjának, mit tett. Oscar Bowers addigra már nagyon, de nagyon őrült volt. Egy év múlva elhagyta a felesége, mert egyszer csak nem halára verte. Harry szintén félt az apjától, és néha szörnyen gyűlölte, de imádta is. És azon a délutánon, miután elmesélte a dolgot, úgy érezte, végre valahára megtalálta a kulcsot az apja szívéhez, mert az apja jól hátba vágta, olyannyira, hogy Harry is hián orra mokott. Bevezette a nappaliba, és adott neki egy sört. Harry ekkor először sört, és a sör ize egész hátra lévő életére pozitív érzelmekkel kapcsolódott össze. Győzelemmel és imádattal. – Derekas munkát végeztél, mondta Harry őrült apja. Kocintottak barna üvegeikkel és kiitták a sört. Harry tudomása szerint a négy gyerek soha jöttek rá, ki a kutyájukat, de feltételezte, hogy gyanítják. Remélte is, hogy így van. A többiek a vesztesek klubjában látásból ismerték mike Egy olyan városban, ahol ő volt az egyetlen négergyerek, furcsa is lett volna, ha nem ismerik. De ez minden, mert Mike nem járt a derry elemi iskolába. Az anyja buzgó baptista volt. Következésképp Mike-ot a Neighbord utcai egyházi iskolába küldték. Földrajz, olvasás és számtan között gyakorlati bibliaórák kaptak helyet, amelyeken olyan témákkal foglalkoztak, mint a tíz parancsolat értelme egy istentelen világban, és vitákat folytattak arról, hogy miként kell megoldani mindennapi erkölcsi problémákat, ha az ember például bolti lopáson kap valakit, vagy azt hallja, hogy egy tanár Isten nevét hiába a szájára veszi. Mike úgy vérte, hogy az egyházi iskola oké. Néha-néha felmerült benne halvágyan a gyanú, hogy bizonyos dolgok hiányoznak az életéből, talán a szélesebb körű érintkezés a maga korabeli srácokkal, de hajlandó volt várni, amíg a középiskolában majd ez is eljön. Ettől a kilátástól egy kicsit ideges lett, mert barna volt a bőre, de apjával is, anyjával is jól bántak a városban, és Mike abban a hiszemben volt, hogy ővele is jól bánnak, ha ő is jól bánik másokkal. alól a szabály alól Harry Bowers természetesen kivétel volt. Bár tőle telhetőleg igyekezett palástolni, Mike állandóan rettegett Henrytől. 1958-ban Mike karcsú volt és jó testalkatú, magasabb Stan Jurisnál, bár alacsonyabb, mint Bill Denbrough. Gyors volt és mozgékony, és így megmenekült jó néhány veréstől, amit Henry kezétől szenvedett volna el. És persze másik iskolába járt. Ezért meg a korkülönbség miatt útjaik ritkán keresztezték egymást. Mike mindent tőle telhetőt meg is tett, hogy így is maradjon. Úgyhogy a dolog iróniája az volt, hogy bár Harry Mike Henlon gyűlölte a leginkább, jobban minden más srácnál Derryben, Mike volt a legkevésbé sebzett közülük. No, azért neki is kijutott. Az azt követő tavaszon, hogy Mike kutyáját kinyúvasztotta, Harry egy szép napon előugrott a bokrok mögül, amikor Mike gyalogszerrel a városba ment a könyvtárba. Március vége volt, elég meleg már a biciklizéshez, de azokban a napokban a Vicsem utca sártengerré változott a bóverszék tanyáján túl, ami azt jelentette, hogy nem volt éppenséggel a legalkalmasabb a kerekezésre. – Hello, nigger! – mondta Harry, amint felbukkant a bokrok mögött széles vigyorral. Mike hátrálni kezdett, szeme jobbra cikázott, leste merre menekülhetne. Tisztában volt vele, hogy ha egérutat nyerhetne, lehagyná Harryt futásban. Harry nagy darab gyerek volt, és erős. De lassú. Na, csinálok magamnak egy kátrányos babát mondta Harry, és megindult az alacsonyabb fiú felé. Nem vagy elég fekete, de majd teszünk róla. Máknak balra cikkant a pillantása, és bár bal felé rándította a testét, Harry bekapta a horgot, és arra felé iramodott. Túlságosan gyorsan, és túl messze, sem, hogy visszalendülhessen. Májk ugyanis megtorpant, majd könnyedén és természetes sebességgel jobbra iramodott. Tizedikes középiskolásként már tagja lett az egyetemi futballcsapatnak, mint a támadóktól legmesszebb elhelyezkedő védőjátékos, és csak azért nem döntötte meg minden idők legjobb futó rekordját az iskolában, mert az utolsó évek közepén eltörött a lába. Könnyen elhúzhatott volna Harry mellett, ha nincs a sár. Ráadásul csúszott rendesen, és Mike térdre bukott. Mielőtt felkelhetett, Harry már ott volt fölötte. – Niger, niger, niger! – kiáltotta Harry valami vallásos extázisban, amint oldánra döntötte Mike-ot. Mike ingének a háta, meg végig hátul a nadrágja csupa sár lett. Érezte, hogy beszivárog a a cipőjébe. De csak akkor fakadt sírva, amikor Harry kent a képére, és az orlikait is eldugaszolta. – Na, most már elég fekete vagy! – Visította Harry diadalításon, és Mike hajába is sarad dörgött. Most már tényleg fekete vagy! Feltépte Mike balon viharkabátját, főrántotta a pólóját, és egy jó marék sarad a fiú köldökére. Na, most már olyan fekete vagy, mint Niggerasszony seggény a májfolt! visította Harry győzedelmesen, és sádugókat tömött Mike fülébe is. Aztán feltápászkodott, sáros kezét hüvelykével az övébe akasztotta, és elordította magát. – Én nyúvastottam ki a kutyádat, fekete fiú! De Mike ezt nem hallotta a sár füldugótól, meg saját rémült zokogásától. Harry még egy utolsó ragadós sárgombócot rúgott Mike-ra, azzal sarkon fordult, és vissza se nézve hazaballagott. Néhány másodperc múlva Mike felkelt, és még mindig sírva ugyancsak haza hazafelé indult. Az anyja természetesen gurult. Azt akarta, hogy Will Henlon hívja Burton főnököt és citálja ki Bowerszék tanyájához, még mielőtt lemegy a nap. Régóta üldözni Májkit, hallotta Mike az anyját. Ő a fürdőkádban ült, a szülei meg a konyhában voltak. Ez már a második keresztés volt, az első szinte azon nyomban lett, hogy belépett és leült. Dühében az anyja vastag texasi kiejtésre váltott, amit Mike alig értett. – Szabad rája a törvényt, Will Handlon. Az ebb meg a kölök miatt is! Pörüljed be őket! Hallod? Will hallani hallotta, de nem tette, amire a felesége kérte. Végül aztán, mikor az asszony lehiggadt, ekkor már éjjel volt és Mike két órája aludt, Will emlékeztette az élet tényeire. – Börtön főnök nem van serif. Ha Börtön lett volna a serif, amikor a csirkemérgezési eset történt, Will soha nem kapta volna meg a kétszáz dollárját, és nem szólhatott volna egy szót sem. Vannak, akik mellé állnak az embernek, vannak, akik nem. Burton az utóbbiak csoportjába tartozik. Meglehetősen gyönge ember. mike már korábban is meggyújt a baja azzal a kölökkel, igen, mondta jessica -nak. de azért nem volt vészes, mert óvatos volt Henry Bowers-el. Ettől most még óvatosabb lesz. Azt akarod mondani, hogy annyiban hagyod a dolgot? Bowers teletömte a fia fejét mindenféle történettel, hogy mi történt közöttünk, gondolom, felelte Will. És a fia ezért gyűlöl, mint hármunkat, meg azért, mert az apja azt mondta neki, hogy a Niggert az embernek gyűlölni illik. Erre vezethető vissza az egész. Azon a tényen nem tudok változtatni, hogy a fiunk néger, csak azt mondhatom, hogy Harry Bowers lesz a legutolsó, aki hasonlítani fog rá, lévén, hogy Mike bőre barna. Ezt egyszer mindenkorra mindenkor tudomásul kell vennie, mint ahogy én is tudomásul vettem, meg te is, és elviseltük. Hiszen abban a keresztény iskolában is, amelyhez annyira ragaszkodtál, hogy oda járjon, ott is azt mondta nekik a tanárnő, hogy a feketék nem olyan jók, mint a fehérek, mert Kám, Noé fia, megnézte részeg mezítelen anyját. Noé meg két fia viszont elfordította a tekintetét. Kán ezért ítéltettek arra, hogy mindig csak favágók és vízhordók legyenek, mondta. És Mike szerint a tanárnő egyenesen ő nézett, miközben a történetet mesélte nekik. Jessica a férjére nézett, némán és szerencsétlenül. Két könycseppet ejtett, egyet-egyet mindkét szeméből, s a cseppek lassan végigszántották az arcát. Hát, ezelől végképp nincs menekvés... A férfi kedvesen válaszolt, de a hangja kérlelhetetlen volt. Akkoriban a feleségek hittek a férjüknek, és jessica sem volt oka kételkedni Will szavában. Nincs. A nigger szó elől nincs menekvés. Most nincs. Abban a világban nincs, amelyben élnünk adatot, neked és nekem. A vidéki niggerek mémből továbbra is niggerek. Néha arra gondoltam, hogy azért jöttem vissza Derrybe, mert ezt itt lehet a legkevésbé elfelejteni. De beszélni fogok a fiúval. Másnap előhívta Mike-ot a pajtából. Will a boronáján ült, és maga mellé csapott a tenyerével, hogy Mike telepedjen oda. Nagy ívben kerüld el Harry Bowers-t, mondta. Mike bólintott. Az apja őrült. Mike erre is rábólintott. Ennyit már ő is hallott a városban. És amikor néha rásandított Mr. Bowersre, még inkább megbizonyosodott róla. Úgy értem, hogy nem csak egy kicsit őrült, folytatta Will, és rágyújtott egy házisodrású búgler cigarettára, és a fiára nézett. Nem sok kell hozzá, hogy a bolondok házába dugják. Már így jött vissza a háborúból. Szerintem Henry is őrült, mondta Mike. Halk, de határozott volt a hangja, és ez megacélozta Vil lelkét. Már ő még egy olyan változatos élet után is, amilyen kijutott neki, egyszer kis ilyen bennégett egy fekete bugyor elnevezésű ócskabádok falu tiltott italmérésben. Képtelen volt elhinni, hogy egy olyan kölyök, mint Harry őrült lehet. Hát túlságosan is hallgat az apjára, de hiszen ez csak természetes, mondta Will. Azonban ebben a kérdésben a fia közelebb járt az igazsághoz. Harry Bowers, vagy azért, mert állandó kapcsolatban volt az apjával, vagy valami más, valami belső dolog miatt lassan, de biztosan valóban az őrület felé halad. Nem akarom, hogy úgy légy sikeres, hogy elmenekülsz, mondta az apja. Mivel néger vagy, sok mindent elbírsz. Tudod, mire gondolok? Igen, apu. Felelte Mike, és Bob erre jutott az eszébe az iskolából, aki megkísérelte elmagyarázni Mike-nak, hogy a nigger nem lehet rossz szó, mivel az apja állandóan használja. Sőt, Bob őszintén megmondta Mike-nak, hogy kifejezetten jó szó. Amikor egy ökölvívó a péntekesti boxban cefet sokat kapott az ellenfelétől, de sikerült álva maradnia, a papája azt mondta, olyan kemény feje van akár egy niggernek. Amikor meg valaki apait, anyjait beleadott a munkába, a papája így kommentálta. Az az ember úgy dolgozik, mint egy nigger. És az én papám legalább olyan jó keresztény, mint a tiéd, fejezte be Bob. Mike emlékezett rá, ahogy Bob gatyér őszinte fehér, elgyötört képében nézett, amit a használt ruhaboltban vett ócska, prémes, orkánkapucni keretezett, hogy nem dühött, hanem csak szörnyű szomorúságot érzett. Úgyhogy sírhatnék a támad. Őszinteséget és jó szándékot látott Bobarcen Ő viszont csak magányt érzett. Idegenséget nagy Kongó ürt kettőjük között. Látom, tudod, mire gondolok, mondta Will, és megborzolta a fia haját. Az az egésznek a veleje, hogy óvatosnak kell lenned, amikor ellenállsz. Fel kell tenned a kérdést, megéri -e az ürt Harry Bowers? Megéri? Nem, felelte Máj. Nem, nem hiszem. Eltelik még egy kis idő, amíg megváltoztatja a véleményét. Ez 1958. július 3-án fog bekövetkezni. Miközben Harry Bowers, Victor Chris, Buffy Higgins, Peter Gordon és egy kisé visszamaradott középiskolás fiú Steve Sadler, akit jávorszarvasnak ismertek az archie szóló rajzfilm egyik szereplője után, a teljesen kifulladt Mike Hanlon tüldözték a sinek között a puszta felé, amely úgy félmérföldnyire volt onnan. Bill és a vesztesek klubjának a többi tagja a kendeszkák partján ücsörgött, lidéces gondjukon tűnődve. Tudom, ho ho ho hol, hol van, a azt hiszem, mondta Bill, végre megtörve a csendet. A csatorna, mondta Stan, és mindnyáján talpra ugrottak egy hirtelen felhangzó éles kereplő zajra. Eddi bűntudatosan elmosolyodott, ahogy visszaengedte a szippantóját az ölébe. Bill bólintott. Pár nappal ezelőtt, e egyik este megkérdeztem a a apámat a csatornáról. Eredetileg ez az egész terület mocsár volt, mondta Zekka fiának, és a atyáknak sikerült a legrosszabb részébe telepíteni azt, ami ma a város központja. Az a része a kanálisnak, amelyik a városközpont és a fő utca alatt fut és a Bézi parkban jön elő, voltak éppen nem egyéb, mint vízlelvezető csatorna, amely történetesen a kendeszkák vizét tárolja. Az év túlnyomó részében ezek a csövek csak nem üresek, és a tavaszi olvadás meg árvíz idején válnak fontossá. Itt elhallgatott, talán arra gondolt, hogy a múlt évőszínbe következett áradáskor veszítette el a kisebbik fiát. – A szivattyúk miatt – fejezte be. Sz -sz kérdezte Bill, önkéntelenül elfordítva kissé a fejét. Ahogy a dagás közben erőlködött, nyáfröccsent az ajkáról. – Csatorna a mondta az apja. – A pusztában vannak. Betontömlők, amelyek majd egy méterre kiállnak a földből. Ben... – Ben – Hanscom – Morlok lyukaknak hívja ő őket, jegyezte meg Bill vigyorogva. Zek visszavigyorgott rá, de ez már csak halványan emlékeztetett a régi vigyorára. Zek műhelyében beszélgettek, ahol Zek székcsapokat esztergált, nem nagy élvezettel. Valójában mocsári szivattyú mindegyik, kölyök, mondta. Hengerekben helyezkednek el, úgy három méter mélyen, és a szennyvizet meg a folyadék folyadéktöbletet szivattyúzzák tovább, amikor a talajlejtése kiegyenlítődik, vagy kisé meredekebb lesz. A régi szerkezetek és a városnak már elkelnének az újabb szivattyúk, de a tanács mindig a szegénységére hivatkozik, amikor a téma a költségvetés tárgyalásakor terítékre kerül. Ha annyi 25 centest kapnék, ahányszor én már megfordultam odalent, térdig a szarban, hogy megjavítsam valamelyik motort? De hiszen te nem akarod ezt az egészet meghallgatni, Bill. Miért nem mészel és nézel inkább tévét? Azt hiszem, ma este vetítik a cukorlábat. De igenis, meg akarom hallgatni... Nyögte ki de nem csupán azért, mert arra a következtetésre jutott, hogy derri alatt valahol valami szörnyű dolog van. Miért vagy te ennyire kíváncsi a szennyvíz szivattyúkra? kérdezte Zek. Iskolai kell, felelte Bill váratlanul. Hát most nincs iskola. M -m Majd jövőre. Hát elég unalmas téma, fanyalgod Zek. A tanár egész biztosan elégtelent ad majd, amiért álomba ringatod vele. Na, idesüs, itt van a kendeszkák. S azzal húzott egy egyenes vonalat a világos fűrészporba az asztalon, amelybe bele volt illesztve a szalagfűrész. És itt van a puszta. Na már most, mivel a városközpont mélyebben fekszik, mint a lakónegyedek, mint a Kansas utca, vagy az Öregfok, vagy a nyugati Broadway, a városközpont szennyének a zömét a folyóba kell szivattyúzni. A lakóházak szennye pedig lefolyik szépen magától a pusztába. Érted? I igen, felelte Bill egy kicsit közelebb húzódva az apjához, hogy megszemléje a vonalakat, elég közel ahhoz, hogy a válla neki nyomódjon az apja karjának. Egy szép napon majd beszüntetik a tisztítatlan szennyvíznek a folyóba szivattyúzását, és akkor ennek az egész dolognak vége lesz. De jelenleg azok a szivattyúk ott vannak a. hogy is nevezte a pajtásod? A morlokjukakban, mondta Bill, és nyoma sem volt dadogásának. Se ő, se az apja nem vette észre. Igen, erre szolgálnak hát a morlokjukakban lévő szivattyúk, és végzik is a munkájukat tűrhetően, kivéve amikor túl sok eső esik, és a folyók kiáradnak. Mert bár a gravitáció elve szerint működő csatornákat, meg a szennyvíz a szivattyúkkal külön-külön rendszerenként képzelték el, valójában ezek mindenütt keresztezik egymást. Érted? Egy sor X-et rajzolt a fűrészporba, amelyek a kendeszkágot jelképező vonaltól ágaztak szét sugáralagban. Bill megbólintott. Nos, egyetlen dolgot kell tudni a vízelvezetésről. Nevezetesen azt, hogy a víz oda megy, ahová bír. Amikor magasra kerül, kezdi feltölteni a vízelvezető csöveket, amint hogy a szennyvíz is. Amikor elég magas a vízszint az elvezető csövekben, akkor eléri azokat a szivattyúkat, rövid zárlatot okoz bennük, és ezzel nekem csinálják a bajt, mert meg kell javítanom őket. Pa – Papa, -pa mekkorák -me ezek a csatornák, és elvezetitek? – Úgy érted, mekkora a furat átmérőjük? – Bilbólintott. – A fő csatornák átmérője talán 180 centi a lakó negyedekből jövő mellékcsatornákék 90 vagy 120 hút azt hiszem. Akadhat köztük olyan, amelyik egy kicsit szélesebb. És higgy nekem, Billy, amikor ezt mondom neked, és a barátaidnak is megmondhatod, eszetekbe ne jusson lemenni azokba a csövekbe, se játékból, se hősködésből, se semmilyen másokból. Miért ne? Vagy egy tucat különböző városi kormányzat építkezett rájuk 1885-től fogva, a világválság idején a közmunkahivatal egy teljes másodlagos vízelvezető rendszert és egy harmadlagos szennyvízcsatorna rendszert telepített. Akkoriban sok pénz volt közmunkára. De az a fickó, aki ezeknek a terveknek a kivitelezését irányította, elesett a második világháborúban, és úgy öt évvel később a vízügyi minisztérium rájött, hogy a rendszer tervrajzainak zöme elveszett. Négyes fél kilónyi papír egyszerűen eltűnt valamikor 1937 és 1950 között. Szerény véleményem szerint a kutya se tudja, hol vezetnek azok az átkozott szennyvíz csatornák és elvezetők, vagy hogy miért ott vezetnek, ahol vezetnek. Amikor működnek, senki nem törődik velük. Viszont amikor nem, három vagy négy szerencsétlen flótásnak, a deri vízművektől meg kell kísérelnie rálelni, melyik szivattyú mondta fel a szolgálatot, vagy hol történt dugulás. És mielőtt lemennek oda, bizony csomagolnak maguknak elemózsiát. Sötét van odalent, büdös és hemzsegnek a patkányok. Ezek az okok külön-külön elegendőek, hogy távol tartsa magát az ember, de a legnyomósabbok az, hogy el is lehet veszni. Már történt ilyen eset. Elveszni derri alatt? Elveszni a szennyvíz Elveszni a sötétben? Olyan gyászos kilátás volt ez, olyan hátborzongató, hogy Billnek egy pillanatra a szava is elakadt. Aztán így szólt. – De még s -s -s soha senkit nem küldtek le, hogy fe feltérképezze? – Be kéne fejeznem ezeket a csapokat, mondta hirtelenzek. hátat fordított és elhúzódott a fiától. – Menj, nézd meg, mi van a tévében. – De, apa! – Menj, Bill! ezek és Bill megint azt a hidegséget érezte. Ettől a hidegségtől kész kínszenvedés volt minden vacsora, mert ekkor az apja a villamosági szaklapjait böngészte a következő évben előléptetésre mért, az anyja meg valamelyik vége érhetetlen brit detektív regényét olvasta. Marsot, syers Én ezt vagy elingemet. Ez a hidegség az ízétől is megfosztotta az ételt. Mintha fagyasztotkozta tenne az ember, Olyat, amely véletlenül se látta a sütő belsejét. Utána néha felment a szobájába, lefeküdt az ágyára, és csikaró hasára téve kezét erre gondolt. A kis vonat püffök, körtőjéből füstött tüszög. Egyre többet gondolt erre Georgi halála óta, noha az anyja két esztendelje tanította neki a mondókát. Egyre inkább bűvös erőt kezdett tulajdonítani nekik. Azon a napon, amikor képes lesz odaállni az anyja elé, és botlás meg dadogás nélkül elmondani a mondókát, egyenesen az anyja szemébe nézve, az a hidegség egyszerűben felenged. Az anyja szeme felragyog, megöleli Bill, és azt mondja, nagyszerű Bill, remek fiú vagy, micsoda remek fiú? Természetesen senki ember fiának el nem árulta a mondókát. Harapó fogóval sem lehetett kihúzni belőle semmiféle eszközzel nem bírnák rávenni, hogy adja ki titkos varázsigéjét, amely ott volt a szíve közepén. Ha képes volna elmondani ezt a mondókát, amit az anyja egy szombat reggel tanított neki, csak úgy mellékesen, amikor Georgie Wall Guy madison és Andy Devint nézték, a vad Bill Heka kalandjaiban, az olyan lenne, mint a csók, amely hideg álmaiból fölébresztette az alvó szerbséget a mesebeli herceg szerelmétől meleg világra. A kis vonat püffög, prüsszög, kürtőjéből füstött tüsszög. A barátainak sem árult el azon a július harmadikán. Elmondta viszont, amit az apja mesélt neki derri szennyvíztisztító és vízelvezető rendszeréről. Igen könnyen és szinte erőfeszítés nélkül talált ki történeteket. Néha könnyebben ment, mint az igazságot elmondani. És a jelenet, amit lefestett, egészen más volt, mint ahogy a valóságban zajlott a beszélgetés. Azt füllentette, hogy az ősével együtt nézték a csövet, és közben kávéztak. – A papád engedi, hogy kávét igyál? – kérdezte Eddie. – Persze! – így Bill. – Csű! – mondta elismerően Eddie. – Az én anyám nekem soha nem engedni. Azt mondja, veszélyes a benne lévő kofein miatt. Egy pillanatra elhallgatott. Hm, – Ő viszont elég sokat iszik. – Az én papám engedi, hogy igyak, ha akarok? – szólt közbe beverli. De adjon ütne, ha tudná, hogy cigizek. – Mitől vagytok olyan biztosak benne, hogy a szennyvíz csatornában van? – kérdezte ricsi Billről, szten Jurisra pillantva, majd újra Billre. – Minden oda vezethető vissza – mondta Bill. – A hangok, amiket beverli hallott, a lefolyóból jöttek meg a vér. Amikor a bohóc üldözött bennünket, a a azok a narancssárga gombok a csatornya nyílás mellett voltak. É és Georgi... Nem bohóc volt az nagy Bill, vágott a Ricsi. Mondtam már, tudom, hogy őrülten hangzik, de a farkas ember volt. Videkezően nézett a többiekre. Isten a tanúm, ezzel a két szememmel láttam. – Te láttad csak farkas embernek. – Így Bill. – Hogy? N -n Nem érted? Te, -te, Te láttad csak annak, mert az aladdinban láttad azt a n -n -n Néma filmet. – Nem értem. – Én azt hiszem értem, mondta Ben nyugodtan. – Elmentem a k -k könyvtárba, és utána néztem, mondta Bill. Azt hiszem egy... Elhallgatott, megint neki kezdett, és csak kibökte. Egy glamúr. Lámer? kérdezte Edikét kedve. Glamur <amino> mondta Bill, majd betűzte. Elmesélte nekik, hogy a témáról talált egy címszót az enciklopédiában és megemlítette, hogy az Éj igazsága című könyv, ezt korábban olvasta, egyik fejezete is erről szól. Glamur, mondta a gáel neve annak a teremtménynek, amely Derryben is kísért. Más népeknek és más kultúráknak más korokban más és más szavuk volt rá, de mind ugyanazt a dolgot jelölték. A síkvidéki indiánok Manitúnak hívták, amely hol puma, hol jávorszarvas, hol meg sas alakját öltötte. Ezek az indiánok úgy hitték, hogy egy Manitú szelleme, Néha beléjük költözhet, és ilyenkor képessé válnak arra, hogy ők maguk formálják olyan állat alakjára a fellegeket, amelyekről a háziakat elnevezték. A Himalája népei talusznak vagy Taleusnak nevezték, amely gonosz varázslóféle lényt jelentett, amely olvasni bír az ember fejében, és aztán képes annak a dolognak az alakját magára ölteni, amitől az ember a leginkább fél. Közép-Európában eilaknak hívták, ő volt Wooderlack fivére, vagy vámpírnak. Franciaországban ez a lölöpgarú volt, vagyis alakváltó, s a fogalmat durván farkas embernek fordították. De, mondta Bill, a lölöpgarú Le Le bármi lehet. Bármi az égvilágon. Farkas, sólyom, birka, de még bogár is. – Adtak valami tanácsot ezek az írások, hogy hogyan küzdjünk a glamour ellen? – kérdezte Beverly. Bill bólintott, de látszott rajta, hogy nem táplál reményeket. A himalájaiaknak van egy szertartásuk, amivel megszabadulnak tőle, de ez elég rémes. Ránéztek, mintha hallani akarták volna, de nem tehettek mást. Csügy szertartásnak nevezték, kezdett bele Bill. Ha valaki ember a himaláján, a táleusz nyomába ered. Amikor utoléri, a táleus kiölti a nyelvét. A szentember kiölti a magájét. Ketten egymáséra helyezik a nyelvüket, majd mindketten ráharapnak, úgyhogy bizonyos értelemben összeszegezik egymást, pedig szemtől szembe. <gül> – Mindjárt elhányom magam! – mondta beverli a földön henteregve. Ben kísérletképpen megütögette a hátát, aztán körülnézett, hogy figyelték-e. Rá se hederítettek. Mindenki Bilt nézte megbabonázva. – És aztán mi van? Sürgette Eddie. H -h -hát. Hí – sürgette Eddi. – Hát, hímezett hámozott Bill. – Örülten hangzik, de, de a könyv azt mondta, hogy akkor vicceket és t -t találós kérdéseket kezdtek mondogatni egymásnak. M – Micsoda? – hitetlenkedett Sztán. Bill bólintott. Arcán annak a tudósítónak a kifejezése, aki szeretné, ha tudnák, Anélkül, hogy ő maga előrukkonna vele, hogy a hír nem az ő találmánya, ő csak közvetíti. Ahogy mondtam, először a táleus szörny mond egyet, aztán sz szent és ez így megy, hol ez mond egyet, hol az. Beverly ismét fölült, a térdét felhúzta a melléhez, és a kezével átfogta a lábát. Nem értem, hogyan lehet beszélni, hogy úgy mondjam összeszögezett nyelvvel. Ricsi azonnal kiöltötte a nyelvét, megragadta az ujjaival, és harsogni kezdte. Apám egy telepen dolgozik. Ezen derültek egy sort, még ha gyermetek tréfa volt is. Talán a telápia egy formája volt, mondta Bill. Akárhogy van is, hogyha a szentember nevette el magát először, dacára a fájdalomnak? kérdezte Stan. Bill bólintott akkor a t -t táleusznak meg kellett ölnie, és meg kellett ennie a, a lelkét, gondolom. De, de ha az embernek sikerült először megnevettetnie a táleuszt, ennek száz esztendőre el kellett tűnnie. Kiderült a könyvből, hogy honnan ered ez a dolog? Kérdezte Ben. Bill megrázta a fejét. – Te elhiszel ebből egy szót is? – kérdezte Stan olyan hangon, mintha gúnyolódni akarnak, de nem igen volt hozzá se erkölcsi, se lelki ereje. Bill vállat vont és így felelt. – Valamennyit el. Úgy tűnt még fűzne valamit, de aztán megcsóválta a fejét és csöndben maradt. – Ez sok mindent elárul – jegyezte meg lassan eddi. A bohóc, a leprás, a farkas ember – Stan felé pillantott – és a halott fiúk is gondolom. Úgy tűnik ez Richard Orziernek való feladat, mondta Ricsi, hol mi kiátó kiáltó hangján. Az ezer tréfa és a hat ezer találós kérdés emberének. Ha téged küldenénk, minnyájunkat megölne a táleusz, mondta Ben. Lassú kinkeserves kínok közt múlnánk ki. Erre ismét minnyáján elnevették magukat. Akkor hát mit csináljunk? kérdezte Stan, és Bill ezúttal is csak a fejét rázta, De úgy érezte, majdnem tudja a választ. Stan fölállt. Menjünk valahova máshova, nyavasolta. Egészen elmacskásodott az rityóm. Nekem tetszik itt, mondta Beverly. Szép árnyékos hely. Stenre pillantott. Ha jól sejtem, te valami gyermekdet dolgot forgatsz a fejedben, például, hogy lemész a szeméttelepre, hogy kővel üvegeket törj szét. Én szeretek kővel üvegeket széttörni, jelentette Kiricsi, és Stan mögött ő is felállt. Mocorok bennem a fiatalkorú bűnel követő bébi. Feltűnt a galériát, és úgy lépkedett körbe, peckesen, mint James Dean az ok nélküli lázadóban. Megsértettek, mondta mogorva ábrázattal, és a mellét vakarta. Tudjátok mennyire? A szülei, az iskola, a társadalom. Mindenki! Tudod, baby? nyomás, Baromság! kommentálta Beverly, és felsóhajtott. Van néhány petárdám, jelentette ki Stan, és egyszeriben mindent elfelejtettek a glamúrokról, manitukról, meg Ricsi csapnivaló James Dean utánzásáról, amint Stan előszedett egy csomag petárdát a far zsebéből. Még Bill is le volt nyűgözve. J Jézus! M M Mária! Stan! – Hol szerezted ezeket? Attól a dagadt stráctól kaptam, akivel néha a zsinagógába megyek, mondta Sten. Egy rakás, szupermenes és kis lulú képregényért cseréltem. Dúrogtassuk előket! kiáltotta Ricsi, majd megveszve az örömtől. Menjünk és dúrogtassuk előket, Steni. Ezután már semmelyik gyereknek se fogom azt mondani, hogy te meg az apád öltétek meg Jézus Krisztust, megígérem. Na, mit szólsz hozzá? Azt mondom majd nekik, hogy kifejezetten kicsike a heftit tenni. És azt is mondom majd, hogy nem vagy körülmetélve. Erre Beverli si vitozva röhögni kezdett, és amikor már két görnyedt, a kezébe temette eltorzult arcát. Béli is nevetni kezdett. eddig, is, és egy perc múlva még Szen is. A kacagás végig a Kendezkák széles seké vizén azon a július 4 -e előtti napon. A kacagás ez a nyári hang, amely úgy gyöngyözött, mint a vizen csillámló napsugarak, és egyikük sem vette észre a narancssárga szempárt baloldalt, a sűrű tüskebokrok és a meddő földiszeder között, a szempárt, amely meretten bámulta őket. Ez a bozótos rész tíz méter szélességben az egész partot benőtte, s a közepén ott volt Ben egyik morlokluka. Ebből a kiálló betoncsőből bámultak ezek a szemek, Mind a kettő jóval több, mint fél méter átmérüljük. mike azért gyűlt meg a baja Henry bowers és nem is oly vidám bandájával ugyanezen a napon, mert másnapra esett a dicsőséges negyedike. Az egyházi iskola zenekarában Mike volt a harsonás. Negyedikén a zenekar végig szokott vonulni az ünnepi parádén, a köztársaság harci dalát, az előre keresztény katonákat, meg a gyönyörű Amerikát játszva. Mike lélekben már több mint egy hónapja készülni kezdett az eseményre. Az utolsó próbára gyalog ment, mert elszakadt a bicikli lánca. A próba csak fél háromkor kezdődött, de már egykor elindult, mert ki akarta fényesíteni az iskola zene termében tárolt harsonáját, hogy ragyogó legyen. Bár a harsonajáték alig volt jobb, mint Ricsi utánzásai, Szerette a hangszerét, és amikor lelombozódott, fél órán át a szúza indulókat, himnuszokat vagy hazafias dalokat recsegtetett, és ismét felderült a lelke. Volt egy doboz szadlerféle részfényesítő, a keki inge zsebében, és két-három tiszta roncsüggött farmernadrágja far zsebéből. Harry Bowers-t agyának egyik legzártabb rekeszébe száműzte. Ha visszapillant, miközben a Neybold utca és az egyházi iskola felé bandukol, vészes gyorsasággal megváltoztatta volna a tervét, mert Henryt, Viktort, Buffett, Peter Gordont és jávorszarvas szedlert látta volna szétszéledve az úton. Ha öt perccel később jönnek el Mike-ot a következő hegygerincen túl már nem látták volna. Az apokaliptikus kőcsata és minden, ami utána jött, esetleg máshogy történik, ha egyáltalán megtörténik. De maga Mike volt az, aki évekkel később felvetette a gondolatot, hogy azon a nyáron talán egyikük sem volt ura a maga cselekedeteinek az események menetében. Hogyha volt is szerepe a szerencsének és a szabad akaratnak, hát igen cseké. Ezek közül a gyanús egybeesések közül jó néhányra felhívta a figyelmét a többieknek a közösebéden, de volt egy, amelyikről nem tudott. Aznap az összejövetel a pusztában akkor oszlott fel, amikor Stan Juris előszedte a petárdákat, és a vesztesek klubja megindult a szeméttelep felé, hogy eldúrogtassa őket. Viktor, Buffy és a többiek meg azért jöttek el a Bowers Farmról, mert Henrynek is voltak petárdái, vörös, cseresznyebomba nevű nagyobb és veszélyesebb fajtájúak is, meg M80-asai az utóbbiak birtoklása néhány esztendeje még büntetnek számított. A nagyfiúk azt tervezték, hogy lemennek az állomás széntelepe mögé, és ott robbantják föl Harry kincseit. Rendes körülmények között egyikük sem, még Böfi sem ment ki szék farmjára. Elsősorban Harry őrült apja miatt. De azért sem, mert mindig azzal végződött a dolog, hogy be kellett szállniuk segíteni Harrynek a napi teendők elvégzésébe. A gyomlálásba, a végtelen kőszedésbe, a facipelésbe, a vízhordásba, a szína hányásba, és valamilyen zöldség szétszedésébe, ami épp akkor éredbe: borsó, uborka, paradicsom krumpli. Ezek a fiúk nem kaptak épp kitüntetést a munkától, de nekik is volt untig tenni tennivalójuk otthon. Nem volt szükség arra, hogy Heri gyagyás robotoljanak, aki nem is nézte kinek sózoda. Egyszer fogott egy jókora fahasábot és azzal vágott végig chris amikor a fiú elejtett egy kosár paradicsomot, amit az útmentis tanthoz cipelt ki. Elég kellemetlen volt megtapasztalni a nyír fahasább keménységét, és ami még rosszabb, bács Bowers közben eszkántálta. Kinyírom az összes japcsit! Kinyírom az összes kurva japcsit! Amilyen hülye volt, Buffy Higgins fejezte ki legjobban a tényállást. Én baszok közösködni őrültekkel! Mondta Viktornak valamikor két éve. Viktor nevetett rajta, de egyetértett. Ám annak a sok a szírén hangja túlságosan vonzó volt, nem igen lehetett neki ellenállni. Tudod mit, Harry? Mondta Viktor, amikor Harry aznap reggel kilenckor telefonált neki, és kihívta a farmra. Találkozzunk a széntelepen egy körül. Mit szólsz hozzá? Azt, hogy nem fog senkivel se találkozni egykor a széntelepen, felelte Harry. Túl sok a meló idehaza. Hogyha háromkor ott leszel a szintelepen, akkor engem is ott találsz. És az első 80 nyolcvanas egyenesen a teseggedben fog robbanni, Vik Vick tétovázott, aztán belement, hogy átugrik, és segít a munkába. A többiek is átmentek, és az öt nagyfiú dolgozott, mint a güzű bóverszéknál, és korai délutánra elvégezték az összes tennivalót. Amikor Harry megkérdezte az apjától, hogy mehete, Idősebb Bóvers csak bágyatta intett a fiának. Bács a délután hátralévő részére már letelepedett a hátsó tornácon. Hint a széken mellett egy literes teljes üvegben pompás, erős almabor. Pilkó táska rádiója a tornác rácsán. Később a délután folyamán a Red Sox a Washingtoni szenátorokat fogja játszani, amely kilátástól mindenkinek, aki nem őrült, a hideg futkosna a hátán. Egy hüvely nélküli japán kard feküdt keresztben Bács ölében. Háborús emlék, amely Bács állítása szerint kioltotta egy haldokló japcsi életét Travána szigetén. Ezzel szemben hat üveg Budweiserért meg három botkormányért cserélte Honoluluban. Az utóbbi időben Bács szinte mindig elővette a kardját, amikor ivott és mivel az összes fiú magát Henryt is beleértve, titokban meg volt győződve róla, hogy előbb-utóbb használni is fogja valakin, jobbnak látták, ha minél távolabb kerülnek attól a szerszámtól, amikor bács ölében megjelent. Alig, hogy a fiúk kiléptek az útra, Henry rögtön kiszúrta Mike Hanlont, aki valamivel messzebb előttük baktatott. – Az a nigger! – mondta, és úgy felcsillant a szeme – mint egy kisgyereknek, aki karácsony este szívrepesve várja, hogy megjelenjen a télapó. – A nigger? – Buffy Higgins tanács talannak látszott. Csak nagy ritkán látta Henlonékat, de aztán az ő szeme is felcsillant. – Ja, a nigger! Kapjuk el, Harry! Buffy lódult, a többiek utána, de Harry megragadta Buffy grabancát és visszarántotta. Henrynek nagyobb tapasztalata volt Mike Henlon üldözésében, mint a többieknek, és tudta, hogy könnyebb észszel becserkészni, mint erővel. Az a fekete gyerek aztán tudsz Nem lát bennünket, csak szaporázuk a lépteinket, de ne rohannyunk, amíg ő sem rohan. Csökkentsük a távolságot. Így is tettek. Egy külső szemlélő jót mulatott volna rajtuk. Az öt fiú úgy festett, mintha azt a különleges olimpiai gyaloglószámot gyakorolná. Jávor Szedler tekintélyes pocakja föl alá renget a deri középiskola emblémájával díszített pólója alatt. Veríték patakzott Buffy képéről, amely nem sokára ki is vörösödött. De köztük és máj közti távolság csak ugyan egyre csökkent. 200 méter, 150 méter, 100. És a kis fekete Zambó még ekkor sem nézett hátra. Már hallották a fütyű részését. Mi a szándékod vele, Harry? kérdezte halkan Viktor Krisz, mintha csak érdeklődne, de valójában aggódott. Az utóbbi időben Henry viselkedése egyre jobban aggasztotta. Az ellen nem lett volna kifogása, ha Harry csak azt akarja, hogy tángálják el a Helon gyereket, vagy akár tépjék le róla az ingét, esetleg, hogy felhaigálják a nadrágját meg az gatyáját egy fára, de nem volt biztos benne, hogy Henry csupán ilyesmit forgat a fejében. Ebben az esztendőben számos kellemetlen találkozás esett a Derry elemi iskola diákjaival, akiket Harry nemes egyszerűséggel kis szarosoknak titulált. Harry hozzá volt szokva a kis szarosok fölötti uralkodáshoz és a megfélemlítésükhöz, de március óta időről időre keresztbe tettek neki a kis szarosok. Harry és a barátai bekergették az egyiket, a pápa szemes tózier kölyköt Frizishez, de aztán a nyomát vesztették valahogy, pedig már majdnem elcsípték. Aztán az utolsó tanítási napon a Hanscom kölyök. De Viktor még csak gondolni se szeretett rá. Ami aggasztotta, az egyszerűen ez volt. Harry esetleg túl messzire megy. Hogy pontosan mit is jelentett ez a túl messzire, erre Viktor nem gondolt szívesen. De rossz lelki ismerete azért csak sürgette a választ. Elkapjuk és levisszük a színtelepre, mondta Harry. Arra gondoltam, hogy beleteszünk pár petárdát a cipőjébe, és megnézzük, hogyan táncol. De ugye nem az M80-ast, Harry? Hogyha Harry valami ilyesmit forgat a fejében, akkor Viktor felveszi a nyúlcipőt. Egy-egy M80-as mindkét cipőjében levinné annak a niggernek a lábát, és ez egyértelműen a túl messzire kategóriába sorolható. Azokból csak négy van, közölte Harry, lenem véve szemét Mike Helen hátáról. Most már alig 70 méterre voltak egymástól, és már ő is halkra fogta a szavát. Csak nem képzelitek, hogy elpocsékolnék belőle kettőt egy kurva szerecsenre? Nem, Harry, dehogy is. Csak beleteszünk két fekete macskát a csukájába, mondta Harry, aztán leszagatjuk róla a gatyát, és a göncét belehajtjuk a pusztába. Aztán mehet pőre seggel, hogy megkeresse, és talán meglegyinti egy kis mérges út közben. – Meg kell hempergetnünk a szénben is, – mondta Böfi, és előbb még unott tekintete, most már ízott. Oké, Harry, tök jó lesz, nem? – Még annál is jobb, – mondta Harry odavetőleg. Viktornak nem igen tetszett ez az egész. – Meghempergetjük a szénben, mint ahogy a múltkor meghempergettem a sárban. – És? Harry elvigyorodott és látni engedte a fogait, amelyek már 12 éves korára rohadásnak indultak. És valamit el kell mondanom neki? Nem hiszem, hogy hallotta volna, amikor legutóbb elmondtam neki. És mi lesz az, Henry? kérdezte Péter. Peter Gordon pusztán csak érdekelte és izgatta a dolog. De Harry egyik jó családjából származott. A nyugati Broadwayn lakott és úgy volt, hogy két év múlva grotomba küldik, abba az előkelő bentlakásos középiskolába. Ő legalábbis így hitte azon a július harmadikán. Élesebb eszű volt, mint Vic Chris, de nem lógott velük eleget, hogy megértse, milyen rohamosan züllik Henry. – Majd megtudod, – mondta Harry. Most viszont fogd be a szád, már egészen közel vagyunk. Alig 25 méternyire voltak mike és Henry már épp nyitotta a száját, hogy parancsot adjon a rohamra, amikor jávorszarvas Sadler eldurrantotta az aznapi első petárdáját. Jávorszarvas három tányér főtt babot evett vacsorára, és a fingja majdnem olyan zajos volt, mint egy vadászpuska. Mike körülnézett. Henry látta, hogy kitágul a szeme. Kapjátok el! – üvöltötte Henry. Mike egy pillanatra megdermett, aztán a nyakába szette a lábát, rohant, hogy mentse a bőrét. A vesztesek kacskaringos úton haladtak át a puszta bambusznádasán. ment Bill, mögötte sorban Ricci, Beverly, karcsú volt és csinos kék farmed és fehér újatlan blúzában és japános szandájában. Ben, aki igyekezett, hogy ne lihegjen nagyon hangosan, ugyanis aznap 27 fok volt, ő mégis bőtréning felsőt viselt, Stan, Eddie. Ő volt a sereghajtó, szippantójának szája, nadrágjának jobb előső zsebéből kandikált ki. Bill dzsungelszafari fantáziálásba révett, mint oly sokszor, amikor a pusztának ezen a részén vágott át. A bambusznád magas volt és fehér, alig lehetett látni tőle az ösvényt, amelyen haladtak. A fekete földben cuppogott a cipőjük. Ha valaki nem kerülte ki vagy ugrotta át az átázott részeket, hamar telement a lábbelies árral. Az állóvizes pocsolyák felszíne furcsán fakó szivárvány színekben játszott. A levegő bűzös kipárolgását részint a szeméttelep, részint a rohadó növényzet okozta. Bill megállt az utolsó kanyar előtt, amely már a kendeskákhoz vezetett ki, és hátra fordult ricsihez. Előtt tozier! Ricsi bólintott és hátra fordult Tigris? lehelte suttogva. Tigris adta tovább beverli. Emberevő? kérdezte Ben, lélegzet visszafoltva, hogy elállítsa az ihálását. Csupa vér a bundája, mondta beverli. Emberevő, tigris, motyogta Ben Stennek, aki meg Eddinek adta tovább a hírt, és eddig keskeny arca egészen lázas lett az izgalomtól. Eltűntek a bambusznádasban, elhagyván a fekete földű ösvényt, amely varázslatosan csupaszon tekergődzött át rajta. A tigris előttük haladt el, és szinte látták is mindannyian. Nehéz jószág, lehet akár 200 kilós is. Az izmai kecsesen és erőtől duzzadóan mozogtak csíkos, sejmes bundája alatt. Látni vérték zöld szemét és a vérfoltokat a pofája körül. Legutóbb egy csapat pigmeus harcost falt föl elevenem. A bambusz halkan megzőrrent. Szinte zenei és egyben hátborzongató volt ez a hang, aztán megint csönd lett nyári szellő is lehetett, vagy akár egy afrikai tigris, amely a puszta, öreg felőli oldala irányában haladt. Elment, mondta Bill. Kiengedte visszafolytott lélegzetét, és újra rálépett az ösvénybe. A többiek követték példáját. Ricsi volt az egyetlen, aki felfegyverkezve jött. Előhúzott egy kapszlis, szigetelő szallagos agyú pisztolyt. Akadálytananul lelőhettem volna, ha odébb mész, nagy Bill mondta komoran. Szemüvegének nyergét a pisztolycsövével tolta föl. V -v Vatusik járnak errefelé, mondta Bill. Túlságosan kockázatos lenne egy ilyen durranás. Azt akarod, hogy a ny -ny -ny nyakunkba c -c -c csődüljenek? Ja, visszakozott Ricsi meggyőzve. Bill akarjával intett, hogy gyerünk, és újra az ösvényen voltak, amely a bambus sövény végén egészen elkeskenyedett kiléptek a kendeszkák partjára, ahol is köveken lépkedve lehetett átkelni a folyón. Ben megmutatta nekik, hogyan kell elhelyezni őket. Az ember fog egy nagy követ, és beledobja a vízbe. Aztán fog egy másikat, és beledobja a vízbe, miközben rálép az elsőre. Aztán fogja a harmadikat, beledobja a vízbe, miközben a másodikra lép. És így tovább, míg az ember száraz lábbal át nem ér a folyón, amely itt, az évnek ebben a szakaszában alig volt harminc mély és sárgás-barna fövenytorlaszok követték egymást benne, mint meg annyi parlarétek. Megy, mint a karikacsapás, de egyikük sem gondolt rá, míg Ben el nem magyarázta neki. Az ilyesmiben nagyon ügyes volt, de amikor megmutatta, soha sem éreztette az emberrel, hogy hülyének tartja. Libasorban leballagtak a partra, és elindultak a száraz köveken, amiket ők maguk telepítettek. Bill kiáltotta Beverly erélyesen. Bill azonnal megdermet, nem nézett hátra, karja széttárba. A vízkotyogot csörgedezett a lábánál. Mi van? Itt pirányák vannak. Két napja láttam, hogy egy egész tehenet megettek. Egy perccel azután, hogy belezuhant, csak puszta csontok maradtak belőle. Nehogy beleessetek, Rendben, mondta Bill. Csak óvatosan, emberek! Imbolyogva egyensúlyoztak a köveke. Egy tehervonat dübörgött el a vasúti töltésen, épp amikor eddig Kasprák félúton járt, és a vonat hirtelen felvisító füttye egészen kibillentette egyensúlyából. A csillámló vízbe nézett, és a szemébe fehérnyilakat lövöldöző napsugarak között csak ugyan látta az odalent cirkáló pirannyákat. Ők nem tartoztak a dzsungelszafari safari eszközei közé. Ebben egészen biztos volt. Az állatok, amiket látott, túlméretes aranyhalaknak látszottak. Nagy, ronda álkapocsal, amilyen a törpe és a fűrészes sügérnek van. Vastag ajkaik között előmeredtek fűrészfogaik, és akárcsak az aranyhalak, ezek is narancsárga színűek voltak. Olyan narancsárgák, mint a pomponok, amiket az ember olykor a cirkuszi bohócok gúnyáján lát csikorgatva köröztek a sekély vízben. Eddikarja karja úgy pörgött, mint a cséphadaró. Bele fogok esni, gondolta. Bele fogok esni, és elevenem fölfalnak. Aztán Stanley szilárdan megragadta a csuklóját, és ezzel megmentette. Hajszálom múlott, mondta Stan. Ha beleesel, anyád jól megmosta volna a fejed. Eddinek most nagyon távol jártak a gondolatai az anyjától. A többiek már elérték a túlpartot, és a tehervonat kocsijait számolták. Eddi vadul Sten személybe bámult, majd ismét a vízbe pillantott. Egy süt krumplizacskót látott táncolva elúszni, ez minden. Aztán megint felnézett Stenre. Sten, tudod, mit láttam? Mit? Eddi megrázta a fejét. Nem, azt hiszem semmit, mondta. Csak egy kicsit. De igenis ott voltak, igen, ott voltak, és eleve nem megettek volna. Iedős vagyok. A tigris miatt azt hiszem. Menjünk. A kendeszkágnak ez a nyugati partja, az fog felőli part, esős időben merő ingovány volt, meg a tavaszi áradás idején, de már két hete nem esett komoly eső derriben, és a part a szárasságtól össze visszerepedezett mindenféle fura alakzatban, és azok a betonhengerek, amik kiálltak belőle, nyomasztó kis árnyékokat vetettek. Úgy húsz méterrel lejjebb egy betoncső a kendeszkák fölé nyúlt, és vékony, de állandó áramban ronda kinézetű barna vizet eresztett a folyóba. Elég hátborzongató hely, mondta nyugodtan be. A többiek meg rábólintottak. Bill fölvezette őket a száraz parton be a sűrű bozótosba, ahol bogarak zümmögtek, és homoki ugrándoztak. Olykor nagy száncsattogásokkal felszállt egy-egy madár. Egyszer egy mókus iszkolt át az ösvényükön, és úgy öt perc múlva, ahogy közeledtek a város szeméttelepének hátsó részét övező alacsony gerinchez, egy hatalmas, jól táplált patkány bajszaközt egy darab celofánnal sietettel bil elől a saját titkos csapásán, a maga mikrokozmikus vadonnyában. A szeméttelep csípős bűze most már tisztán érződött. Fekete füst oszlop szállt az ég felé. A föld, amelyet, leszámítva a keskeny östvényt, ahol mentek, még mindig sűrűn benőtt a növényzet, itt-ott már elszórt hulladékkal volt elrondítva. Faágakba akadt papírlapok integettek és lobogtak szalagok gyanánt. Itt egy kusza, zöld növényzettel benőtt üreg aljából egy csomó bádokdoboz ezüstösen verte vissza a nyári napfényét. Amúgy egy törött sörös üvegről tükröződött sokkal vakítóban a napsugár. Beverli kiszúrt egy játékbabát. Műanyag olyan élénk rózsaszínű volt, hogy úgy nézett ki, mintha megfőzték volna. Fölvette, de egy kis sikoly kíséretében el is dobta, amint meglátta a szürkés-fehér bogarakat, amelyek előrajzottak máló szoknyája alól, és végigszaladtak rothadó lábain. Beverli a farmerél szárába dörgölte az ujjait. Fölmásztak a gerincre, és lenéztek a szeméttelepre. – Ó, a fenébe! – mondta Bill, és zsebrevágta a kezét, miközben a többiek oda gyűltek köréje. Ma az északi oldalt égették, de itt az ő oldaluknál a telepőre, név szerint Armando Fázió, a barátainak Mandi, a Derri elemi iskola portásának aglegény bátya, éppen egy második világháborús D9-es dózert bütykölt, amelyel a sok szart szokta halombatolni az égetéshez. Levette az ingét, és a nagy táska rádió, amely ott terpeszkedett a vitorla vászon ernyő alatt a dózer ülésén, éppen a Red Shucks szenátorok műsorát jelentette be. Oda nem mehetünk le, szontyolodott elben. Mandifáció nem volt rossz szivar, de amikor kölyköket látott a szeméttelepen, tüstént elkergette őket a patkányok miatt, a méreg miatt, amit a patkány populáció alacsonyan tartása véget szórt el a bekövetkezhető vágások, esések és égések miatt. De legfőképpen azért, mert úgy vélte, a szeméttelep nem gyerekeknek való hely. Legyetek jók! Szokta bömbölni a kököknek, akik mégis a telepre csábultak, hogy 22-es pisztolyukkal üvegekre, patkányokra vagy sirályokra lődözzenek, mert ellenállhatatlanul vonzotta őket a szemétturkálás. Az ember rábukkanhatott egy játékra, amelyik még működött, egy székre, amelyet egy kis javítással használhatóvá lehetett tenni egy klubba, vagy egy roncs tévére, érintetlen képcsővel, ha nekivágnak egy követ a képcsőnek, pompásat robban. – Legyetek jók! – bömbölte Mendi. Nem azért bömbölt, mert mérges volt, hanem mert süket és nem viselt hallókészüléket. – Hát a szüleitek mire neveltek benneteket? Rendes gyerekek nem játszanak a szeméttelepen. Menjetek a parkba, vagy menjetek a könyvtárba! Vagy menjetek a közösségi házba boxhokkizni. Legyetek jók! Nem hát, mondta Ricsi. Gondolom, a telepen most sincs semmi. Egy kis időre mindjárt letelepettek, hogy nézzék Mendét, aki a dózerén dolgozik, remélve, hogy esetleg abba hagyja és elmegy. De hinni nem igazán hittek benne. A rádió jelenléte azt sejtette, hogy az egész délután ott szándékszik tölteni. Ez elég a boldogtalansághoz, gondolta Billy. Nem igazán volt jobb hely a telepnél a petárda robbangatásra. Az ember bádok alá tette őket, és nézte, ahogy a dobozok a levegőbe repülnek, vagy az ember meggyújtott valami mechanikus robbanószerkezetet, beleejtette egy üvegbe, és rohanhatott, mint az őrült. Az üvegek nem mindig törtek el, de általában igen. Bárcsak volna néhány M8-asunk, sóhajtotta Ricsi, nem tudván, hogy milyen hamar a fejéhez fognak vágni egyet. Az anyám azt mondta, hogy az embereknek annak kellene örülniük, amiuk van, közölte Eddi olyan ünnepélyesen, hogy minnyáján elnevették magukat. Amikor a nevetés elhalt, megint mind bírra néztek. Bill törte a fejét, aztán megszólalt. É é én ismerek egy helyet. Van egy öreg kavicsbánya a puszta végében, a vonatudvar mellett. -Te tényleg?-mondta Stan, és felpattant. Én is ismerem azt a helyet. Te egy lángész vagy, Bill! Ott aztán fognak visszhangzani! – mondta elismerően Beverli. Igen, akkor menjünk mondta Ricsi. Úgyhogy egy hián heten, majdnem mint a gonoszok, végigballtak a szeméttelepet övező gerinc meredélyének szélén. Mendi Fazio egyszer felpillantott, és meglátta a sziluettyüket az ég kékének az alján. Akár a portjára induló indiánok. Megfordult a fejében, hogy üvölt neki. A puszta nem kölyköknek való hely, de aztán inkább visszafordult a munkájához. Legalább nem az ő szemét telepén vannak. Mike Henlon megállás nélkül lóhalálában elrohant az egyházi iskola mellett. Rohant fel egyenesen a Neybold utcán a Derri vonat udvar felé. Volt ugyan portása az iskolának, de Mr. Gendron rettenetesen öreg volt már, és még mendifazionál is süketett. Ráadásul a nyári napokat legszívesebben alvással töltötte az alaksorban. A nyáron Néma kazán mellett végignyúlva egy ütött kopott vén állítható támlájú széken, ölében a Derri híradóval. Mike még most is püfölni a kaput, és ordítaná az öregnek, hogy ereszse be, ha Harry Bowers oda nem ért volna mögé, és le nem tépte volna a fejét. Úgyhogy Mike csak rohant. De nem úgy, mint az őrült, igyekezett megtalálni a ritmust, egyenletesen lélegezni, hogy ki ne fulladjon. Henry, Buffy és Jávorszalvas szedler nem jelentettek problémát. Még amikor viszonylag frissek, akkor is úgy futnak akár egy megsebzett bibaj. Viktor Krisz és Peter Gordon azonban sokkal gyorsabb volt náluk. Amikor Mike elviharzott a ház mellett, ahol Bill és Richie a bohócot látta, vagy a farkasembert, hátravetett hátra egy pillantást, és rémülten látta, hogy Peter Gordon csak nem beérte. Peter vígan vigyorgott, terepfutó vigyorgott, <gül> jaj de jó móka vigyor, és Mike arra gondolt, kíváncsi vagyok, hogy ugyanígy vigyorogna-e, ha tudná, mi történik, ha elkapnak. Csak nem képzeli, hogy majd azt mondják, hogy gyere fogócskázzunk, te vagy a fogó, és elszaladnak. Akkor tájt, amikor a távolban meglátta a vonatudvar bejáratán a feliratot, magánterület, idegeneknek büntetés terhe mellett belépni tilos, Mike arra kényszerült, hogy hozzányújjon az energiatartalékához. Fájni nem fáj semmilyen, szaporán lélegzett, de továbbra is egyenletesen ám tisztában volt vele, hogy egyszer csak mindene sajogni kezd majd, ha még sokáig ebben az iramban kell loholnia. A kapu félig nyitva volt. Ismét vetett hátra egy fürge pillantást, és látta, hogy megint elhúzott Pétertől. Viktor talán, ha tíz lépéssel ügetett Péter mögött, míg a többiek mostanra már 40-50 méterrel lemaradtak. Bármilyen fürge volt is ez a pillantás, Mike látta, milyen sötét Henry képe a Beszökkent a nyilláson, hátra perdült, és becsapta maga mögött a kaput. Hallotta, ahogy zörren a retesz. Egy pillanat múlva Peter Gordon nekirontott a láncnak, majd rögtön utána Viktor Krisz is ott volt mellette. Peter mosolyan lehervadt. Egyszerűen morcos lett az ábrázata, mint akivel csúnyán kibabráltak. Már nyúlt is a retesz után, de persze nem találta. Belül volt ugyanis. – Elképesztő mit mondott. – Na, gyerünk, kölyök, nyisd ki a kaput, ez nem tisztességes. – Hú, csak elképzeléseid vannak a tisztességről, – mondta Mike ziháva. – Öten egy ellen. – Lesz el szíves? – kötötte az ebet karóhoz Péter, ha nem is hallotta volna, mit mondott Mike. Mike Viktorra nézett, és látta, milyen zavarta tekintete. Éppen beszélni kezdett, amikor a többiek is odaértek a kapuhoz. – Kinyitnél ég, Ger? – bömbölte Henry. Olyan bőszen kezdte rázni a láncot, hogy Peter riadta ránézett. – Nyisd ki! Nyisd ki most azonnal! – Nem nyitom, közölte higgadtan Mike. – Nyisd ki! – ordította Böfi. – Nyisd ki, te kurva boxos! Mike elhátrált a kaputól. A szíve csak úgy dübörgött. Mióta az eszét tudta, életében nem félt még ennyire, soha még ennyire föl nem zaklatták. Felsorakoztak a kapu másik oldalán, Ordibáltak neki, mindenféle csúfneveket kiabáltak, amelyeknek a létezéséről Mike nem is álmodott eddig. Negró, feka, boxos, bence, füstölt hús, kormos képű, meg egyebek. Nemigen észlelte, hogy Harry előszed valamit a zsebéből, és hogy a hüvelykek körmén hirtelen mozdulattal meggyújt egy gyufát, és aztán egy gömbölyű és vörös valami röpült át a kerítésen, mire Mike ösztönösen elugrott, és a cseresznyabomba már robbant is, nagy port felverve, tőle balra. A duranás egy pillanatra minnyájukat elnémította. Mike hitetlenkedve bámult rájuk a kerítésen át. Ők visszabámoltak. Peter Gordon teljesen elképet, és még böfi is meg volt lepve. Most már félnek tőle, futott át Mike agyán, és új hang szólalt meg bennem. Talán most először egy zavaróan felnőttes hang. Félnek, de ez nem állítja meg őket. El kell tűnnöd, Mike, különben valami történni fog. Lehet, hogy nem mindegyik ők akarja, hogy megtörténjen. Viktor semmiképp, és lehet, hogy Peter Gordon sem. De be fog következni, mert Henry úgy akarja, úgy, hogy tűnj el. Mégpedig gyorsan. Újabb két-három lépést hátrált, és akkor Henry Bowers azt mondta. Énnyi fantottam ki a kutyádat, nigger! Mike megdermedt. Úgy érezte, mintha iszonyatos erővel gyomorszájon vágták volna. Belemámult Henry Bowers szemébe, és megértette, hogy Harry az igazat mondja. Ő gyilkolta meg Mr. Chiefs-t. Ez a pillanat, amikor megértette, Mike számára szinte végtelennek tűnt, ahogy belenézett Henry őrült verejtékes szemébe, és dütöl elsötétült képébe. Úgy érezte, most először ért meg rengeteg dolgot, és az, hogy Harry sokkal őrültebb, mint amilyennek Mike valaha is álmodta, a legkevésbé volt fontos közöttük. Mindenek előtt rájött, hogy a világ nem jó, és inkább ez a fölismerés, mint maga a hír préselte ki belőle a kiáltást. – Te szaros sápat, fattyú! Harry őrjöngverikoltott, és nekiesett a kerítésnek, és majom módjára mászott fölfelé olyan állati erővel, hogy ijesztő volt nézni. Mike még egy pillanatot várt, ellenőrizni akarta, hogy a felnőtt hang, amely az imént megszólalt benne, igazat szólt-e, és igen, igazat szólt. Csekéke tétovázás után a többiek is megragadták a kerítést, és mászni kezdtek fölfelé. Mike megfordult, és ismét neki íramodott. Átügetett a vonatudvaron, árnyéka ott kushatta lábánál. A tehervonat, amelyet a vesztesek átdöbörögni láttak a pusztában, már régen elment és Mike csupán a saját lélegzését hallotta, meg a lánc dallamos csörgését, ahogy Henry meg a többiek másztak át a kerítésen. Mike átrohant három pár vágányon, és közöttük papus cipője salakot rugott hátra. A második simpár fölött megbotlott. Elesett, és egy másodpercre bele a fájdalom a bokájába. Felkelt, és rohant tovább. Tom a hallott. Henry leugrott a kerítés tetejéről. – Mindjárt elkapom a grabancodat, nigger! – bődölt el. Mike gondolkodó énje látta, hogy immár egyetlen esélye maradt, a puszta. Ha oda lejuthatna, elrejtőzhetne a sűrű bozótosban, a bambusznádasban, vagy ha a dolgok valóban nagyon kilátástalanná válnak, bemászhat valamelyik vízelvezető csőbe, és kivárhatná ott, amíg elmúlik a veszély. – Ezt mind megtehetnéd talán de majd szétvetette a dű, és ennek bizony semmi köze sem volt a gondolkodó énynyéhez. Azt még megértette, hogy Harry üldözőbe veszi, amikor alkalm adódik rá. De hogy Mr. Chips mit tartott neki? Megölte Mr. Chips-t. A kutyám nem volt niggert, szaros fattyú. Futott át Mike agyám futás közben, és nőttön-nőtt benne a zavarodottság és a harag. Most egy másik hangot is hallott ezúttal az apjájét. Nem akarom, hogy úgy légy sikeres, hogy elmenekülsz, és az egésznek a veleje, hogy óvatosnak kell lenned, amikor ellenállsz. Fel kell tenned a kérdést, megéri-e a zűrt Harry Bowers? Mike legyenesen futott keresztül a vonatudvaron, a fém raktárbarakkok irányába. Mögöttük egy újabb lánckerítés választotta el a vonatudvart a pusztától. Eredetileg azt tervezte, hogy fölmászik rá és leugrik a másik oldalon. Ehelyett azonban éleszükben jobbra fordult, és a kavicsbánya felé rohant tovább. Ezt a kavicsbányát úgy 1935-ig széntelepnek használták. Itt töltötték fel a mozdonyok kazányait, amelyek áthaladtak a deri vonatudvaron. Aztán jöttek a dízelek, meg a villanyvonatok. Miután a szén eltűnt, a maradék zömét széntüzedésű kájhával rendelkező emberek lopták el, egy helyi vállalkozó kavicsbányát nyitott de 1955-ben tönkrement, és azóta a bánya elhagyatottan állt. Egy rövidke szánvonal, amely hurok alakban vezetett a bányához, majd vissza a udvarhoz, még most is megvolt, de a vágányokat rozsdamarta és parlagfűnőtt a rohadó talpfák között. Ugyanilyen parlagfűnőtt magában a bányában is, vetekedve az életét az aranyveszővel és a bólogató napra forgóval. A növényzet között még bőven akadt összesült szénysalak. Miközben Mike errefelé futott, lecibálta magáról az ingét. Végre elérte a bánya szélét és visszanézett. Harry a vágányok között járt, a pajtásai ott voltak körülötte szétszóródva. Talán jó lesz így. Amilyen gyorsan csak tudott, Mike összeszedett hat-hét marék összesült salagdarabot, és beletette a tarisznyának kinevezett ingébe. Aztán visszarohant a kerítés irányába, az inget az ujjainál fogta. Ahelyett, hogy felmászott volna a kerítésre, amikor elérte, megfordult, sáttal a kerítésnek kiszórta a szenet az ingéből. Lehajolt és felvett pár jókora darabot. Harry nem látta a szenet, csak azt látta, hogy a nigger csapdába került, mert ott a kerítés. Mike felé lódult üvöltve. – Ezt a kutyámért kapott, te fattyú! – kiáltotta Mike, és nem is hallotta, hogy kiabálni kezdett. Széles ívben elhajította a szén rögöt. Nagy erővel egyenes vonalba repült, jól hallható vízhangos csattanással csapódott Harry homlokának. Henry térdre rögyött, kezével a fejéhez kapott. Azonnal vér kezdett szivárogni az ujjai közt, mintha varázslat történt volna. A többiek majd fölbuktak, olyan gyorsan álltak meg, arcukra ugyanaz a döbbent kifejezés ült ki. Harry felsikoltott a fájdalomtól, és ismét talpra állt. Még mindig fogta a fejét. Mike újabb szémdarabbal célozta meg. Harry féle kapta a fejét. Nyugodt léptekkel megindult Mike felé, és amikor Mike egy harmadik darabot dobott el, Harry félkezét levette felhasított homlokáról, és könnyed mozdulattal félreütötte, mint valami labdát. Vigyorgott. Hű, neked halvány gőzött sincs róla, mit fogsz kapni ezért? Mondta. Úristen! Harry mondott volna még többet is, de csak artikulátlan, gurgulázó hangok jöttek ki a száján. Mike egy újabb darabot küldött Harry felé, és esztelibe találta Harry nyakát. Harry fent térdre esett. Peter Gordon tátott szájjal bámult. Jávorszarva szedler a homlokát ráncolta, mintha egy nehéz matek példán törné a fejét. – Ti meg mire vártok, srácok? nyögte ki végül Harry. Vérszivárgott az ujjai között, Érdes, és valahogy idegen volt a hangja. Kapjátok már el! Kapjátok el a kis faszopót! Mike nem várta meg, hogy engedelmeskednek-e vagy sem. Eldobta az ingét és nekiugrott a kerítésnek. Kezdett felfelé húzóckodni, aztán érezte, hogy durva kezek megragadják a lábát. Lenézett, és Henry Bowers eltorzult ábrázatát látta. Teljesen szétkenődött rajta a vér meg a színpor. Mike felrántotta a lábát papus cipője ott maradt Henry kezében. Mesztelen lába, mint valami dugattyú, gőzerővel csapódott Harry képébe, és hallotta, hogy valami roppan. Harry megint felsikoltott, hátra tántorodott, és most az órát fogta meg, amelyből sugárban spritzelt a vér. Egy másik kéz, Buffy Higginsé, pár másodpercre megmarkolta a farmerja szegélyét, de Mike ki tudta szabadítani magát. Egyik lábát átvetette a kerítésen, amikor valami őrült erővel oldalt az arcába vágódott. Orcáján melegség csúgott végig, valami más a csípőjébe vágódott az alkarjába, a combja tövébe. Saját lőszerkészletével dobálták. Rövid ideig lógott a kezén, aztán lehuppant, majd kétszer oldalra hengerült. Itt a bozótos rész lefelé lejtett, és könnyen lehet, hogy ez mentette meg Mike Hellon szeme világát, vagy akár az életét is. Henry megint a kerítéshez közelített, és most áthajította fölötte a négy m 80 asak közül az egyiket. Irgalmatlan durranással robbant, nagyot visszhangzott, és egy jókora foltot letarolt a fűben. Májknak csengett a füle, és esvekelve, bugdácsolva haladt az immár magas fűben, a puszta szélén. Kezét végig húzta jobb orcáján, és véres lett. A vér nem aggasztotta különösebben, nem is remélte, hogy szárazon megúszta a dolgot. Harry eldobott egy újabb cseresznyabombát, de Mike látta, és könnyedén elkerülte. – Kapjuk el! – ordította Harry, és mászni kezdett a kerítésre. – Úristen, Harry, én nem tudom! Ez már sok volt Peter Gordonnak, aki soha nem került még hasonló helyzetbe, amely tudnélik ilyen gyorsan elmérgesedett. Nem lett volna szabad odáig fajulniuk a dolgoknak, hogy vér folyjon, legalábbis az ő csapatában, amely sokkal erősebb volt. Pedig nem ártana, ha tudnád, mondta Harry, visszanézve Péterre félúton a kerítése. Úgy csüngött ott, mint egy emberi alakot öltött pöffeszkedő mérges pók. Vészjósló tekintette Péterre szegeződött, a szeme vérben forgott. Mike dugattyúrugása eltörte az orrát, bár egy darabig Henry még nem lesz tudatában a dolognak. Nem ártana, ha tudnád, különben téged fognak üdözni, te mit ugrász, a kurva anyádat! A többiek mászni kezdtek föl a kerítésen. Péter és Viktor kis sikerletlenül, Buffy és Jávorszarvas viszont ugyanolyan búzgalommal, mint annak előtte. Mike-nak nem volt kedve tovább várni és nézni őket. Megfordult és beruhant a bozótosba. Harry utána ordított. Megtalállak, nigger, megtalállak! A vesztesek elérték a kavicsbánya túlsó oldalát, amely alig volt egyéb, mint egy hatalmas gazos ragyaföld a föld színén, három esztendővel azután, hogy az utolsó rakomány kavicsot is elszállították. Mindjárt a gyűltek, és elismerően mustrágatták a fekete macskás dobozát, amikor az első robbanást meghallották. Eddi felpattant, még mindig nem heverte ki az állítólagos pirannyák látványát. Nem tudta pontosan, milyenek az igazi pirannyák, de abban egészen biztos volt, hogy nem holmi túlméretes aranyhalak nagy fogakkal. Cák nyugálom, nyugálom, eddi fiám, mondta Ricsi kínai kuli hangján. Cák a többi kölke is durrá nozt robbángát. Ez egész faszar ricsi jegyezte meg Bill. A többiek nevettek. – vettek. nagy Bill, válaszolta Ricsi. Úgy érzem, hogy ha elég jó leszek, egy szép napon elnyerem a szerelmedet. Kecses mozdulatokkal csókokat dobott Billnek. Bill, Bill fityiszt mutatott neki. Ben és Eddig két oldalt át és vigyorgott. Ó, én olyan fiatal vagyok, te meg oly öreg! Zenditett rá hirtelen a dalra Sten Juris, ijesztően pontosan utánozva pólankát. Ezt mondtam a kedvesemnek. Ricsi most Stan Juris tüntette ki kegyeivel. Egészen belefeledkezett a bohóckodásba és mindenféle emberek utánzásába. Végül Bill könnyedén megkocogtatta Ricsi karját. Minnyáján izgalomba jöttek a közelgő petárda durranástól. – Bonst ki őket, Stan, mondta Beverli. Van nálam gyufa? Megint összegyűltek, ahogy Sten óvatosan kinyitotta a petárdás dobozt. A fekete címkén egzotikus kínai jelek voltak láthatók, meg egy józan figyelmeztetés angolul, amelytől Ricsi ismét vihogni kezdett. Ne tartsa a kezében, miután a gyutacsot meggyújtotta. Jó, hogy mondják. Így, Ricsi. Én mindig a kezemben tartom, miután meggyújtom. He -he -he. Azt hittem, mindenki így szabadul meg a körma alá férközött szálkáktól. Stan lassan, szinte megilletődött mozdulatokkal leszette a vörös szelofát, és a kék, piros és zöld színű karton hengerek blokját, a tenyerébe fektette. Gyutacsaikat kínai coffalakban fonták össze. Széttekerem a... kezdte Stan, és akkor egy sokkal hangosabb robbanást hallottak. A víz hang lassan végig gördült a pusztán. Sirály felhő szállt fel a szeméttelep keleti részéből fülsértő rikácsolással. Ezúttal mindjárt felpattantak. Sten elejtette a petárdákat. Fel kellett vennie őket a földről. Dinamit volt ez? kérdezte idegesen Beverli. Birra nézett, aki fölszegte a fejét és tágra mereztette a szemét. A lánynak átfutott az agyán, hogy még soha nem látta ilyen jó képűnek Bilt, de a fejtartásában volt valami túlzott riadalom, túlérzékenység. Mint egy őz, amely tüzet szimatol. Azt hiszem, ez egy M80-as volt, mondta higgattam Ben. A tavalyi július 4-én a parkban voltam, és ott voltak ezek a középiskolás rákok. Nekik volt néhány. Az egyiket egy acél szemét ládába tették. Annak volt ilyen hangja. Robbantott lyukat a ládába, bogja? kérdezte Ricsi. Nem, de az egyik oldala jól kidagadt. Úgy nézett ki, mintha egy kisrác volna benne összegörnyedve. Aztán elszaladtak. Ez a nagyobbik robbanás közelebb volt, mondta Eddie. Ő is bírre pillantott. Most akkor el akarjátok ezeket is srácok, vagy nem? Kérdezte Stan. Már vagy egy tucat petárda gyújtó zsinórját széttekerte, a többit meg szépen visszatette a zsírpapírba jobb időkre. Hát persze, mondta Ricsi. Tedd el őket! Kérdően néztek bírra, egy kicsit ijedten, inkább amiatt, ahogy mondta, nem pedig amit mondott. Tedd el őket! Ismételte Bill eltorzult arccal. Nagy erőfeszítésébe került kinyögni ezt a pár szót. Nyálfröccsent az ajkáról. V -v valamit történni fog. Eddie megnyalta a száját. Richie a hüvelykével izzadt ornyergén feltolta a szemüveget. Ben még közelebb húzódott beverlihez, anélkül, hogy észrevette volna. Stan kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit. És akkor egy újabb kisebb robbanás ütötte meg a fülüket. Egy újabb cseresznyebomba. Kövek, mondta Bill. Micsoda Bill? kérdezte Stan. Köveket! L -l -l Lőszernek! Bill köveket kezdett gyűjteni, és addig tömte a zsebeit, míg ki nem dagadtak. A többiek csak bámultak rá, mint az őrültre, és akkor Eddie érezte, hogy kijut a veríték a homlokán. Hirtelen rájött, milyen lehet a maláriás roham. Valami ilyesféle érzés fogta el azon a napon, amikor ő és Bill találkoztak bennel, csak hogy Eddie a többiekhez hasonlóan Bennre már csak mint bogjára gondolt. Amikor Henry Bowers csak úgy a hec kedvéért beverte az orrát, de ez most rosszabb volt. Ez olyan érzés volt, mintha Hiroshima kettő készülődne a pusztában. Ben is neki fogott a kögyűjtésnek, aztán Ricsi szapor mozdulatokkal szó nélkül. A szemüvege végig szánkázott az orrán, és koppanva akavicsos földre hullott. Ricsi szórakozottan összecsukta a szárát, és betette az ingye mögé. Ezt meg miért csináltad, Ricsi? kérdezte Beverli. Vékony és túlságosan feszült volt a hangja. Beverli, talán nem ártanom, Izé, ha egy időre visszaballagna a szemét telefelé tanácsolta Ben. Mindkét kezet tele volt köve. Egy szart! – mondta a lány. – Nagy büdös lószart, Ben Hanscom. És azzal lehajott, és ő is neki látott köveket szedegetni. Stan eltűnődve rájuk nézett, ahogy ott gyűjtögették a köveket, olyanok voltak, mint megannyi eszelős farmer. Aztán ő maga is neki fogott a gyűjtésnek, ajkát úgy összeszorította, hogy csak egy vékony vonal maradt belőle. Eddie ismerős érzéssel küszködött kezdett összeszorulni a torka. – Nem most a fene egye meg, gondolta hirtelen, Ne akkor, amikor a barátaimnak szükségük van rám, beverly igaza van nagy büdös lószart, és ő is elkezdett követszedni. Henry Bowers túlságosan hamar nőtt túl nagyra, Úgyhogy rendes körülmények között nem volt se gyors, se mozgékony, de a mostaniak nem voltak rendes körülmények. Majd eszét vette a fájdalom és a düh, de ezek tiszavirág életű ösztönös fizikai géniuszt keltettek életre benne. A tudatos gondolkodás eltűnt. Agya akár a késő nyári préritűz alkonyatkor, tulipiros és füstszürke kavargás. Úgy lódult Mike Hanlon után, mint a bika a vörös lepel után. Mike egy kezdetleges östvényt követett a nagybánya oldalában, olyan ösvényt, amely végül a szeméttelephez vezetett. Henry viszont már olyan kicsiségekkel, mint ösvény rég nem törődött. Toronyiránt belevetette magát a bozótosba, a tüskebokrok közé, és nem érezte sem a piciny vágásokat, amiket a tüskék ejtettek rajta, sem azt, hogy a cserjék rugékony galjai szakadatlanul csapdossák az arcát, a nyakát, a karját. Csupán azt számított, hogy a nigger bonyor üstöke egyre közelebb kerüljön hozzá. A jobbján Harry az egyik M80-as tartotta, a baljában gyufát. Amikor elkapja a niggert, meggyújtja a gyufát arról a gyújtózsinort, és az egészet bedugja elől a nigger gatyájába. Mike tudta, hogy Harry hátránya egyre csökken, és hogy a többiek szorosan ott vannak a nyomában. Mike megpróbál gyorsítani az iramon. Most már nagyon félt, minden erejére szüksége volt, hogy el ne uralkodjon rajta a pánik. Komolyabban megrándította a bokáját, amikor átvágott a sinekent, mint eleinte hitte, s futás helyett most már inkább szögdécselt. Harry eszeveszett csörtetése a háta mögött, azt a kellemetlen érzést keltette benne, mintha egy gyilkos kutya vagy egy megvadult medve üldözni. Az ösvény hirtelen véget ért, és Mike inkább zuhanva, mint rohanva jutott el a bányába. Legurult az aljára, felállt, és már félúton járt, amikor észrevette, hogy srácok vannak ott, mégpedig hatan. Egyenes vonalban álltak, egymástól nagyjából egyenlő távolságra, és különös kifejezés ült az arcukon. Csak később, amikor volt már ideje a gondolatait összerendezni jött rá, mi is volt olyan különös a tekintetükbe mintha várták volna őt. Se Segítség! Sikerült kinyögnie, ahogy biceget feléjük. Srácok! Nagy srácok jönnek a... Ösztönösen a magas, vörös hajú fiúhoz intézte szavait. Ekkor robbant be Henry Akavics bányába. Látta a hadgyereket, és olyan hirtelen állt meg, hogy majdnem orra bukott. Az arcán egy pillanatra bizonytalanság tükröződött, és a válla fölött visszasandított. Látta maga mögött a csapatát, és amikor újra a vesztesekre nézett, Mike most már Bill Dembro mellett állt, egy kicsit hátrébb zihálva, széles vigyor terült szét a képé. – Téged ismerlek, kölök? – mondta Billnek. Ricsire pillantott. – Meg téged is. Hol hagytad a pápa szemedet? – És mielőtt Ricsi válaszolhatott volna, Henry észrevette benn. Hú, a kurva anyád, a bíbsi meg a dagat is itt vannak, ha <gül> az a te barátnő dagat! Ben megugrott, mint akit fenéken billentettek, és Peter Gordon pontosan ekkor felzárkózott Henry mellé. Majd megérkezett Viktor, és megállt Henry másik oldalán. Buffy és Jávor szarvas futottak be utoljára. Ők Péter és Viktor oldalára álltak, Úgyhogy a két szemben álló csapat útszolván szabályos alakzatba fejlődött föl, és nézett farkas szemet egymással. Hevesen zihálva Harry szólalt meg, és még most is olybá tűnt, mintha aféle emberbőrbe bújt bika volna. Sokatokkal van elszámolnivalom, de ma ezt nem bolygatom. Azt a niggert akarom, úgyhogy ti, kis szarosok, húzzatok el! Szó szerint, helyeselt fürgén Böfi, megölte a kutyámat, Kiáltotta Mike éles, mutáló hangon. Ő maga mondta. Most azonnal átjössz ide, mondta Henry, és akkor lehet, hogy téged nem öllek meg. Mike reszketett, de nem mozdult. Bill halkan, de tisztán ezt mondta. A p p puszta, a mi mi miénk, ti me me menjetek innét. Henry szeme elkerekedett, mint akit váratlanul pofonvágtak. Te akarsz engem távozásra bírni, te, lőslábú! Mi? mi? felelte Bill. Többé nem alázkodunk meg előtted. Boversz. el! Mit haboks itt te nyomorút? Harry leeresztette a fejét, és támadott. Billnél volt egy marékkő. minnyájuknál volt egy marék, kivéve Máikot, valamint beverlit, aki egy darabot tartott kezében. Bill dobálni kezdte Henryt, de nem siette el a dolgot. Elég pontosan célozva jó erőseket dobott. Az első dobás nem talált, a második Harry vállát érte. Ha a harmadik se talál, Harry talán ökőre ment volna bill és a földre teperi, de talált. Harry lehorgasztott fejét találta el. Harry a fájdalomtól meglepetten fölordított és felnézett. És még négy kő találta el. Egy szerelmes kis üzenet Richie a mellén egy Edditől, ami a lapockáján kapott Gellert, egy Sten Jurisztól, ami a sipcsontját rafálta el, és Beverly Eccal köve, ami a hasának vágódott. Hitetlen kedve merett rájuk, és a levegő hirtelen megtelt süvítő lövedékekkel. Henry hátrabukott, a képén ugyanazzal a megrökönyödött fájdalmas kifejezéssel. – Gyertek más, rácok! – kiáltotta. – Segítsetek! – támadás! Adta ki halkan az ukázt Bill, és hátra se nézve, hogy követik-e a többiek, a rohamra indult. A többiek persze anyombában voltak, és most már nem csak Henryre tüzeltek, a csapatára is. A nagy fiúk muníciót kerestek a földön, de nem sokra mentek, mert a kicsik pergőtűz alatt tartották őket. Péter Gordon felsikoltott, amikor egy kő, amit Ben hajított el, a pofacsontjáról pattant le, és a képe vérezni kezdett. Néhány lépést hátrált, megállt, és tétován viszonozta egy-két kővel, aztán menekülésre fogta a dolgot. Elege lett, az ilyesmit a nyugati Broadway nem így csinálták. Harry vadul besepet magának egy marék muníciót. A vesztesek szerencsére azonban a többségük kavics volt. A nagyobbak közül az egyikkel Henry Beverly célozta meg, és a lánynak a kavics megvágta a karját. Beverly felkiáltott. Ben üvöltve rárontott Harry Bowersre, aki időközben körülnézett és látta, hogy jön, de arra már nem maradt ideje, hogy oldalt sasszézva ki is kerülje a rohamozót. Harry elvesztette az egyensúlyát. Ben 68 kiló volt, és jó utemben gyarapodott. Az eredmény nem lehetett kétséges. Harry nemhogy elterült, de egyenesen elrepült. Hanyat zuhant, és még csúszott is egy sort a földön. Ben megint rárohant, és csak halványon érzékelte, hogy valami meleg fájdalom áradt szét a fülében, miután Buffy Higgins hozzávágott egy golflabda nagyságú követ. Henry bizonytalan mozdulatokkal térdelő helyzetbe tornázta magát, amikor Ben odaért, és papucsholy sálbával jól belerugott a csípőjébe. Henry nehézkesen a hátára hengeredett. Szeme lángot lövelt Benre. – Lányokat nem lehet kővel dobálni – ordizotta Ben. Mióta az eszét tudta, még soha nem volt ennyire felháborodva. Lányokat! Aztán valami lángot pillantott meg Henry kezében, ahogy Henry meggyújtotta a gyufát. Oda tartotta az M-80-as vastag zsinórjához, és a bombát Ben arca felé dobta. Ben ösztönös mozdulattal, tenyérrel elütötte a szerkezetet, ahogy tollasozáskor üti vissza az ember a labdát. Az M-80-as lefelé repült. Henry látta, ahogy közeledik felé. A szeme kitágult, aztán Henry sikoltozva elgurult. A bomba egy töredék másodperccel később robbant, megfeketítve Henry ingének a hátát, egy darabon ki is szakította. Egy pillanat múlva jávorszalva Szedler eltalálta bent, aki térdre rogyott. Elharapta a nyelvét, még a fogai is összekoccantak, vérizzeltelt meg a szája. Kábultan, hunyorogva nézett körbe. Jávorszarvas megindult felé, de mielőtt odaért volna, ahol bent érdelt, Bill a háta mögé került, és kőzáport zúdított rá. Jávorszarvas hirtelen megfordult, és rájövöltött. – Hátba támasz, gyávaféreg! Aljas rohadék! Jávorszarvas már támadni készült, de akkor Ricsi csatlakozott Billhez, és ő is tüzelni kezdett Jávorszarvasra. Ricsit nem hatotta meg Jávorszarvas retorikája, hogy hogyan viselkedik a gyávaféreg, Látta, hogy öten üldözik azt a halára vált srácot, és úgy vélte, hogy ez nem válik éppenséggel dicsőségükre. Ricsi egyik petárdája felhasította a bört jávorszarvas bal szemöldöke fölött. Jávorszarvas felüvöltött. Eddie és Stan Juris is Bill és Ricsi segítségére sietett. Beverly is ott forgolódott körülöttük vérzőkarral és lángoló tekintettel. Csak úgy süvitettek a kövek. Buffy Heggins fölsikoltott, amikor az egyik eltalálta azt az áramütésszerű fájdalmat okozó helyet a könyökén. Tohonyán táncolni kezdett, egyre dörzsölgetve a könyökét. Harry talpra állt, ingének hátulja csuparony, de alatta a bőre a csodával határos módon sértetlen maradt. Mielőtt megfordulhatott volna, már koppant is a tarkóján Ben Hengskam köve, amitől újfent térre rógyott. Viktor Krisz volt az, aki aznap a legtöbb kárt okozta a veszteseknek. Részint, mert a baseballban egészen tűrhető dobó volt, de főleg azért, mert paradox módon érzelmileg őt érintette a legkevésbé a dolog. Egyre kevésbé akart itt maradni. Az ember komoly sérüléseket szerezhet egy ilyen kődobálás során. Eltörhet a koponyája, kitörhet egy rakás foga, sőt még a szemét is kiverhetik. De mivel benne volt a buliban, hát benne volt. Úgy gondolta, akkor már illő kitennie magáért. Ez a hűvös távolságtartás lehetőséget adott neki, hogy még vagy fél percig egy marékra való jókora méretű kő összeválogatásával bíbelőthessen, miután a többiek már belevetették magukat a harcba. Az egyik kővel Eddit vette célba, amikor a vesztesek újra rendezték a kezdetleges csatárláncot, és az állánt találta el. Eddi sírva elzuhant, és már folyt is a vére. Ben feléje fordult, de Eddi már tápázkodott fel, a vér rémesen élénkvörösnek hatott sápad bőrén, a szemét összehúzta. Viktor megcélozta Ricsit, és hallatszott a tompa puffanás, ahogy a kő Ricsi mellének vágódott. Ricsi visszadobott, de Vik könnyedén kikerülte, és csípőből megeresztett egy követ Bill Dembro felé. Bill hátrakapta a fejét, de nem elég fürgén. A kő mélyen felhasította az orcáját. Bél Viktor felé fordult, tekintetük egymásba fúródott, és Viktor észrevett valamit a hebegő kölyök nézésében, amitől majd kilelt a hideg. Képtelenség, de majdnem aztulult a nyelvére, hogy bocs, ne haragudj, csak hogy ilyesmit nem mond az ember egy kisrácnak. Legalábbis, ha nem akarja, hogy a pajtásai a kutyák rangjára süllyesszék, vagy éppenséggel a béka segge alá. Bill most megindult Viktor felé, Viktor meg Bill felé. Mint valami telepatikus jelre, ugyanabban a pillanatban kezdtek kőzáport egymásra, még mindig közeledve egymás felé. Körülöttük lankadta a harci hív, mert a többiek őket figyelték. Még Henry is odafordult. Viktor jobbra-balra kapkodta a fejét, megbehúzta, Bill viszont nem próbálkozott ilyesmivel. Viktor kövei telébe találták a mellét, a vállát, meg a gyomrát. Egyiket a füle mellé kapta. Bill szemlátomást nem rendült meg egyiktől sem. Egyik követ a másik után küldte Krisz felé, gyilkos erővel. A harmadik, magas, recsenő hang térden találta Viktort, mire Viktor folytott nyögést hallatott. Kifogyott a munícióból. Bílnek azonban még volt egy köve. Sima volt és fehér, tele szemtséggel, Körülbelül akkora és olyan formájú, mint egy kacsatolyás. Viktor Krisz nagyon keménynek látta. Bill már alig másfél méterre volt tőle. M most pedig tűnjetek el innen, mondta. Vagy sz szétlodcsantom a koponyádat. K komolyan mondom. A szemébe nézve Viktor látta, hogy tényleg komolyan gondolja. Szó nélkül sarkon fordult és megindult felé, amelyre Peter Gordon is távozott a csata mezejéről. Buffy és jávorszarvas Szedler bizonytalanul körülnézett. Vérszivárgott Szedler kisfiú szájának a szögletéből, és Buffy félarcát alvadó vér útította el, ami a felhasadt fejbőréből folyt le. Henry szája rángatózott, de nem jött ki belőle hang. Bill Henry felé fordult. Tűnés innen! És ha nem... Harry igyekezett keménynek mutatkozni, de Bill most más valakit látott Henry szemében. Harry félt, és Bill tudta. El fog menni. Ez jó érzéssel kellett volna, hogy eltöltse, sőt, diadal érzett De Bill csak fáradtságot érzett. Ha nem, felelte Bill, be fogunk keríteni benneteket, – Gondolom, mi ha hatan e -e elegen vagyunk ahhoz, hogy a k kórházba k kerüljetek. – Heten – mondta Mike Helon, és odalépett. Mindkét kezében baseballlabda nagyságú követ tartott. – Na, gyere, Bowers, nagyon szeretném látni, mire megyünk ketten. – De kurva nigger – mondta elcsukló hangon Harry a sírás szélén. Ez a hang a maradék harci kedvet is kiölte Böfiből és Jávor szarvasból. Hátrálni kezdtek, ernetkezükből kezükből kihullottak a kövek. Böfi úgy nézett körül, mint aki tudni szeretné, hová is csöppent tulajdonképpen. Tűnjetek el a mi területünkről, mondta Beverli. Fogd be a pofádat, hülye picsa, föremette rá Harry. Te négy kő repült felé egyszerre, és négy különböző helyen találta el. Harry felsikoltott és négy kézláb hátrált a gazzal sűrűnben őt földön, ingének foszlányai ott lifektek körülötte. A kisrácok kérlelhetetlen koravén arcáról Böfi és Jávorszarvas rémült ábrázatára nézett. Itt már nem volt segítség, semmi az égvilágon. Jávorszarvas zavartan elfordult. Harry talpra állt, zokogva és törött órával szortyogva. Mindjátokat kinyírlak! – mondta, és egyszerre csak futásnak eredt az ösvény irányába. Egy pillanat múlva már el is tűnt. – Rajta! – szólt most Bill Neked is tűnés, és ne, -ne gyertek vissza soha t -t -t többé. A puszta miénk. – Még megbánat kölyök, hogy keresztbe tettél Harrynek? – mondta Böfi. Gyerünk, jávor szarvas! – Elindultak lehorgasztott fejjel, és vissza se Ők heten, laza félkörben álltak, és minnyáján véreztek valahol. Az apokaliptikus kőcsata alig négy percig tartott, de Bill úgy érezte, mintha az egész második világháborút végigharcolta volna, percnyi szünet nélkül. A csöndet edik kezbrék törte meg, aki sípolva, zihálva kezdte szedni a levegőt. Ben elindult felé, és érezte, hogy a három finki és a négy dingdong, amit a puszta felé jövet megevett, kavarogni és háborodni kezd a gyomrába, és elrohant Eddi mellett be a bokrok közé, ahol viszonylag nyugodt elvonultságban rókázhatott. Ricsi és Bev ment oda Eddihez. Beverly átkarolta a vékony fiú derekát, miközben Ricsi kibányázta a zsebéből a szippantót. Harapjá, Eddi! mondta, és Eddi mély, hörgő lélegzetet vett amikor Ricsi megnyomta a kioldót. Köszi! nyögte ki végre Eddie. Ben visszajött a bokrok közül, kipirult arca, kezével törölve a száját. Beverly odament hozzá, és mindkét kezét megfogta. Kösz, hogy megvédtél, mondta. Ben bólintott és lepillantott mocskos papus cipőjére. Szívesen, máskor is, haver! Egymás után fordultak meg, hogy szemügyre vegyék mike -ot mike a barna bőrűt. Óvatosan tűnődve nézték. Mike már tapasztalt ilyen kíváncsiságot korábban is, sőt, ez a kíváncsiság soha nem szűnt meg iránta, és ő nagy, őszinte szemmel nézett vissza. Bill Mike-ról pillantott, és Bill mintha szinte hallotta volna a kattanást. A legutolsó alkatrész szépen a helyére kattan, az ismeretlen szándékú masinában. Megborzongott. Most már mind együtt vagyunk, Gondolta, és a képzett olyan erős volt, olyan helyes, hogy egy pillanatra megfordult a fejében, hogy akár ki is mondhatta volna. De erre természetesen nem volt szükség. Látta Ricsi szemében, Benében, Eddijében, Beverliében, Stenében. Most már mind együtt vagyunk, futott át az agyám még egyszer. Istenem, segíts mi rajtunk! Most kezdődik a tánc! Könyörgöm, Istenem, segíts mi rajtunk! Hogy hívnak kölyök? kérdezte Beverly. Mike Hanlon. Van kedved eldőroktatni néhány petárdát? kérdezte Stan, és Mike széles vigyoránál ékesebb választ nem is kaphatott volna.